When the piano loses ya in the morning In the morning it's great to stay up late good morning Good morning to you Like just as it be if we wasn't Mississippi When we left the movie show the future wasn't bright but came the dawn showed the sun show and I do want to say good night Say good morning Good morning Rainbows, Rainbows are shining through good morning good morning Bonjour Jolles. Buenos días. Muchis prías. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Ora është në është të një minutë, jeni me klukën e mëgjesit, si është do ditë nga i hëna do të premte, nga ora është të rinë orën djetë në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab Të Vëz, në mëgjes Altini, mëgjes Iri, mëgjes Olta, mëgjes mjësë Lorie, mëgjes mjësë. Ete Blendi, i cili do të vipak me vënda e sot. Sot është e hën, data 2 uh, shkurt, ka filluar edhe muaj i rje, si ndi është i Altini? Uh, si, mirë, si e në si fakt të di që shkurtit do tjeti shkurtër, si qka dhe emër Po, ndoj njerë shkurtit shkurti duket me i gjati faktikisht <laughs> Ose muat pak të mduket gjithë me sigur është me i gjati Përstaj plus i është edhe muaj i të dashur u arve, se mm -hmm. është 14 shkurtit E vërë që të calek më njanë, vëzoj ke një lë. lërë <laughs> <laughs> Me zipoj për e tal tini, 14 shkurtit është dita ku unë i surprizoj njerëzit <laughs> Bravo E dë në atërgojës pak më vëndë se si planifikon djërët, një avë parë, dë në atërgojës me detaia. <laughs> Filëm es i espojës e më rëbouti. E një se gantirë, se si paskan vëndërët sigë vendosur. Çfarë nuk e vendosur? Lori, Lori ka fajin i er, jashtë her nuk i bën gjërat gati. <laughs> Olga, bëu gati edhe ti, na tregosh se si do të jetë moti Ndore në vazhdim, jem, edhe pse duket. duket se si do jetë, po megjithatë, bëjmë adatet e ngjeseve. Shikohetën, duket si është moti. <laughs> jo, sot <laughs> ja mund duket do të, kështu që me gripin e kalove apo diçka më ndryshe? Dukesh. Mirë, pse sialtin sot ke shik, kështu që më fal që ta thash. Jo, jo, falënderit, fal. Pëse me robotin sa është ora? Ora 7:02 minuta Kënë nga editës në klubin e mëngjesit Kënë nga editës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjetë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësën me tekst Kënë nga editës dhe emrim tuaj Në 06 9 20 70 22 Mesej dërgu e si i par Fiton një dëratë Lider sorrstadt ve 10 në klubin e mëngjesit në Club FEM në 100.00 Dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1653 u themelua New Amsterdam tani i njohur si New York City. Në vitin 1863, Samuel Longworth Clemens filloi të përdorte një pseudonim në shkrimet e tij, ai njhet pikërisht me pseudonimin e tij Mark Twain. Në vitin 1876, krijohet Liga Kombëtare e Beisbollit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1878, Greqia i deklaroi luftë Turqisë. Në vitin 1882, u lind shkrimtari James Joyce. Në vitin 1892, William Painter fitoj patentën për tapun e shishës. Në vitin 1922, u botua për herë të parë në Paris ve pra u likësi i James Joyce. Në vitin 1967, u formua shëqata Amerikanë e basketbollin nga përfajsuësit e NBA. Në vitin 1971, Idi Amin mori pushtetin në Ugandë pas një grushti shteti që përmbysi presidentin Milton Obot. Në vitin 1977, erdi në jetë këngtarja kolumbiane Shakir. Në vitin 1987, erdi në jet futbolisti spanyol Gerard Piquet. Në vitin 1989, trupat e fundit të bashkimit sovjetik dërëzuan Kabulin duke përfunduar luftën nëndë vjeqare të okupimit ushtarak të Afganistanit. This is Club FM 100.4 Ora, është në 7-10 minuta, jenë me klubin e mëgjesit, në Kleb FM 100.4 dhe në ekranin e Kleb Të Vës, sot është e hënë, data 2 shkurë të jurem një fillim muaj dhe një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Ka ardhur momenti, e tini? Uh, po prajeri, du mm -hmm. da them unë këtë, ka ardhur okay. momenti, që ditë në thua është frumzimin e ditës, për sotë. Dhe shpreja që unë kam zhjetur për sotë vjen nga Viktor Hugo mm -hmm. dhe në shkjo. Duhet të njohësh shpirtin e njëriut, që të Oje oh, yeah. <laughs> Ufut në mendime, Altini Apo jo, Olta? Jo, në fakt nuk e prisa nga Ljeviktor i go <laughs> Kësëfar nuk prisa? Nuk e prisa që a i do tishtë Të ka qilitur me anën shpirë të rore O oh. po, po <laughs> habita Nuk e di, do të pjusim Olta në fakt po në Si përshëku e se tini... modi mm. Se të shmundë në asot për të shprej Zakonisht, Altini thonë që Olta Që e, e <laughs> e fotove, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Uhm. Varet sa i qeshur je, ajh të qeshur ke dashur shpirtin. Kupton atë? Si të sholta sot për shembull? Po pa, pa. Do na tregosh pak si do të jetë mosë në si vazhdim. Mos e di çka mund çdo ditë. <laughs> Përveç sot. Se sot shkëlqimin ja ka marr Lori. <laughs> Mirë, altë se nuk djuesit besoj nuk duhet të kupton që ti ose unë dhe Lori jemi në konkurrencë. Gjithë gjithë Jesus, ja thers sot do kemi shi koleg. <laughs> sa janë temperaturat? Dhe... Do filloj, do filloj diku nga ora 11. 11, okay. 11, okay. okay. Pranduhet një çadër gjithsesi. Sigurisht, set. sigurisht i eri. 5 mm -hmm. gradë është tani në këtë momente, 9 do jetë maksimale. Wow, po. Wow, do jetë ftohtë. Pra duhet me umbështjell mirë për veçanë. Po, qadrës. ishte pak në fakt, mm -hmm. më pleq më qoftë. Po, sot sot do të ketë gjithë ditën shi besoj. Eh? Po, po altin. Patjetër. Por ditët e mesës si ditë mart mund mm -hmm. të shohim pak diellin. Me vërtet? Po. Wow, këtu është lemi mirë. Kjo është një surprizë. Dhe ç'do na bëjnë dielli? Po, më pas si do tjetë, të mërkurën, të mërkurën Do kemi shi, pas taj të ejnët Do kemi djel, kolek, dhe më pas shi Pra do kemi një ditë shi, një ditë djel pa. Një ditë shi, një ditë do shta djel A, Një ditë do shta e shojnë djel ja. Ekshtë Falim derit Dhe gjemë në këtë momente, duran duran me Girl Panic something 7.22 minuta, jenë me klubin e mgjesit, në klep BFM 100.4 dhe në ekranin e klep të vësë, ne ju urojmë, një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, ku do ishtë ndodheni, më mgjes nga Unirë, nga, nga Altini, althini. nga, Olta, Mjë nga Olta, edhe nga Lori, gjithashtu. Dua të të rgojtë disë shkatë të pas zakonë që ka ndodhur në brigjet e Australisë jugore, ku një mm -hmm. peshkatar, Altini, ka arritur që të kap me antë një grepi, një peshka qenë a uh, peshkatari uh, është përpjekur uh, pasi ka qenë duke peshuar në të vërtetë nuk është sikishtë marrë masat për të kapur një uh, peshqaqen Por ka për luftuar, për zves, po. po, në momentin që uh, grepi i tij ka filluar të lëviz, ai ka filluar të törhej si çdo zakonisht, por ka kuptuar që bëhej fjalë për diçka apo për një krijesë që ishte më më e madhe se sa një se, peshk. Se sa po. Dhe në të vërtetë ka luftuar për 2 orë që ka arritur ta nxjerrin në breg uh, peshkaqenin, A. i cili ishte 3 metra i gjatë dhe peshonte rreth 200 kg. Wow. Vërtet kanë arritur që të bëjnë video dhe foto, kanë bërë edhe matjet e duhura uh, të peshk qenit, por më pas e kanë lënë të lirë në, në ujrat e Australisë i okay, u gërëm. Që janë të rëgurë të mirë, që mm, janë të rëgurë vërte të shumë të mirë. Se mishë i përshka qenit është i preferuar, ne dimë shqë. E vërtet. Ta dhe mund da këshin grënë kafshën e mirë. Nuk janë të reguar e shmizore të tinit, jeshtë për kënajsin e tyre, me qënëse ishte një rasësi e qëditshme, kanë bërë matjet, e kanë peshuar, e kanë parë, kanë bërë video, kanë bërë selfie, shumë i imfak... të njerëzëj që kanë qënë aty. Të po, mm -hmm. jo, duhet të në këti peshkatarit më shumë, mund të, e, i ka interesuar edhe fama, sësa... S'e sangranë në një farë mënyre po e vërtet. Tanë gjithë do e mbajnë në gojë. Ai <laughs> që kapi peshka qenin. Por nuk është e kollajt, ëh, sepse ai i është dashur 2 orë. Që të arrit e të ndjerë në breg për shkaj qeni, ka qenë një luft e vërtet A që ka qenë edhe film i plako dhe deti jeri, dy orë <laughs> Dy orë ka zhjator e vërtet Nuk kishtë mundësi që të gjiron dhe gjithë së dy orëshin e përpjekjeve Por arrit e të gjiroj një dy minuta në breg <laughs> Ti mëndonë që nuk të të që dha që interesan dy orë në breg <laughs> Plako dhe deti kështë u tim Për për për për për për për për për për për për p Mjerë, felim djerë i të altini Ndërko, unë kam gati Për barës se të lërgojme për kongën e radhës Edhe anagramën e wow, parë për sot surprise, Wow, yeah. surprise, surprise Anagrama Në klubin e mijesh <laughs> Dhe anagrama që unë kam zjedhur është Kreta Pash oh. Kreta në edhim Ota që është ishulli grek pa, pa. Dhe ishulli i preferuar i oltës Dhe ideja është pa klarët pa. pa, pa. pa, pa. Kreta Pash Kreta Pash Duhet të i vendos një gërmat në vendin e duhur dhe më pasë dë gjeni se cila është fjalla. 069 27122 Dërgoni mesajt uaj a paharuar të shkroni dhe emrin për që në fituajt. Kujdes, kreta pash. Kërdo e të a pë a shë. 069 27122 Jullëm shëshurin e Ella Henderson. Klo.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 flame will never die let's show them how we light up tonight oh you and i we're soldiers of light we will go on Shënë 7.28 minuta Jene me klubin e mëgjesi Në klab BFM 100.4 Dhe në ekranin e klab të vës Ne ju rëmjë ditë sa më të bukur dhe të mbarë Kud është ndodheni Ndërko duhet të rëgjësit Që përka ndodhër Në datën 30 janar <gjë> Falim dirit për ato Që përka ndodhër Si e kam e mrejnë në këto momente? Sëmë <gjë> si Okej <Okay. gjë> Në datën 30 janar Olta është thyre një rekord Dhe është pikër ishtë rekordi i udhëtimit Me balonë të embushur me helium Faktikisht kanë dodhur Ku dy persona Troy Bradley dhe Leonid Tikuatjev Iripsit gjire të zëritë Nga iftoti Leonid Kanë fluturuar me një balon të mbushur me helium Bi oceanin pajësor, ditën e premte Pra në datën 30 janar mm. Dhe kanë thyrë rekordi në kosë gjatëj Së këti uztimi, duke shënuar Mërë shumë se 138 orë në ajer Në balon i bje Po pra, kuptojët, bëhet fjallë për një uztim E balon me helium Faktikisht, rekordi Ishte 137 orë E 5 minuta dhe 50 sekonda E cili ishte vendosur në viti 1978 nga Bena Bruzo, Mat, uh, Maxi End Anderson dhe lëri njumën, por derit animë, nuk ishte thyver kër rekord, kishte pasur përpjekje të shumë të nga njërës të tjerë, por nuk ishte në arritur që të thyenin 137 orë. Dhe rrësa, jë andalë, Troj dhe Leonid të cilët kanë qëndruar në ajer me një balonë me helium për nbi 138 orë me radhë. Êshtë të vështirë, no? sepse mund të ndodhjën të aksidente, por... Ja por që këta të shunat të ja ja janë dalë në banë, bravo Ndërgo, ollëta në lidhe me anagramën Po më thoshe që dikush ka thënë shpretka mm -hmm. Por jo, janë nga bimë Supse janë dy A Dhe shpikër jishtë jo, kreta pash Kreta pash, jo shpretka <laughs> Po Altini Po pra këtë të thojë <laughs> Altini se ka gjetur jeri Po mm, të, po të bëjnë një përpjekja e, e di shë Altini do i gjej Po thjesht nuk lodhet për këtë gjo Greta Pash është anagrama për ditën e sotme, K R E T A P A S H. 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani edhe emrin për të qenë fitues. Kujdes, nuk është pretka. Ju lëm shoqirin e Bruno Mars, Silo Green dhe Billie Eilish The Other Side.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 Ora janë 7:35 minuta, jemi me klubin e mëmëjesit në Club Femme 104 dhe në ekranin e Club TV-së do po dilë Zoja diçka shumë interesante. Mm -hmm. Faktikisht fillesa ti kaltinën datën 21 maj të vitit 1911 dhe bëhet fjalë për një artikull në New York Times Boyer. i cili pavarësisht kohës që ka kaluar është rikthyer sërish. Pavarësisht kohës që ka kaluar gati 100 vjet. Është rikthyer tani më në vëmendje prap tek New York Times duke bërë dhe një krahasim të kohës të vitit 1911 dhe kohës aktuale dhe bëhet fjal për një shkrim që shqiptarët janë raca më e bukur në Evropë. Kështu jo ti, <laughs> është titulluar shkrimi i vitit 1911 dhe kështu po vazhdon të rishkruhet dhe ky është pikërisht konkluzioni që është bërë në këtë prestigjoze, duhet të thon, dhe shikoj çfarë është shkruar. Fizikisht shqiptarët janë raca më e bukur në Evropë. Grat shqiptare janë shumë të bukura, me floktë errta dhe nganjëherë sytë të tyre janë gri. E cë atyre është një kënajsi për të parë, kështu janë edhe valet të tyre. Herën e parë që pashtë valet shqiptare, ka shuajtur gazetari, më dhanë një kënajsi të veçantë. Dhe duat ju them që këtu uh, janë vendosur pamit të vitin njëmja nënë qëndë e njëmë tjetë, fotografi të grave në atëko dhe paralelisht edhe të valeve aktuale. Gostar 2015 e dhe... së uh -huh. blokë. Artikulli vazhdojnë uh, fletet dhe përmeshkujt shqiptarë, ku nuk mëhojt bukuria e tyre dhe inteligenca e tyre. Nese kemi jeri, po gjithës e si femartin ato që në profesion. Mm -hmm, din, por shikot që fërkanë thëmë përmeshkujt, lëvizjet mm -hmm. bëhet fjalë gjithmon për valet shqiptare. Lëvizjet janë elegants dhe tërgojnë forts, po ashtuata janë shumë të bukur dhe shumë të talentuar, janë si s'kostë e zëtë në shekullin e 7-ë mbëdhjetë. Wow. Mm. Megjithatë thuhet këtu, unë kuptoj që janë raca më e mirë nga inteligjenca dhe përsa i përket fizikut në Ballkan. E po shuyqur që na e tha një të vërtetën se mm -hmm. se pranonin. Nuk e pranonin, po tie pranonin. Po sigurisht po. <laughs> As nuk e vjen në dyshim këtë pjesë. Oca <laughs> ka <laughs> vita. Konkela duke bërë moral ti si që ta pranonin. Mirë, jeni gati për një prit prit sedi. Që ndodhur diçka uh, shumë interesante, un faktikisht e dëgjova rastësisht dje, por tani po lexoj pak më gjerë uh, në një nga gazetat shqiptare. Është mm. larguar Artin Altini nga policia ditën e shtunë, një këngëtar, një këngëtar shumë i njohur dhe u po kërkohej se për cilin këngëtar bëhet fjalë, mm -hmm. ku ishte shoqëruar uh, në komisar, uh, komisariatin numër 3. Pas i dritonte, automjetin pa patent dhe në gjëndje të dehur. A ju shëqyrua në komisarati nëmër 3, ku dhe do të merej në pyetje për dyshimet e ngritura. Agendët e policis e shëqyrua në inga zyrat e oficerve të policis gjysore, por pa pranga. Ai ka qendruar për një moment vetëm dhe duke parë që dritarja ishte e hapur dhe ish policët nuk e kishin mendjen, është arratisur duke arratisë u hedhur në dritarja. Dhe pikërisht fal arratisjes së këtij këngëtarri, janë arrestuar uh, arrestuar 3 policë. <laughs> arrestuar 3 policë dhe janë pezulluar edhe 9 të tjerë gjithashtu. So, Un po kërkoj. Ne kemi kot uh, uh -huh. pak tën mbi një vit që themi burg dhe respektimi i ligjit, gjë të parë. Por, por mesëse duket policet nuk kanë qenë ajh të vëmendshëm sepse e kanë lënë këtë personazh pa pranga, me dritaren hapur, aq është dashur, daj i është hedhur dhe tani më vesh në kërkim. U mendoj që vetëm, jo vetëm ky, po kushdo që të ishte në vendin e tij do të shikonte dritaren hapur, atë në, përnë, atë veprim do <laughs> <laughs> ja, të. Nuk do kishte rrug tjetër, do shtonte. Ja pyetaltum. Undeti çdo bëja. Ai domun se çdo bëja darë tisë. Mirë, u pauto kërkoj. A doj, doj e fajn, lije literër, do, më më telefon, <laughs> do <laughs> të planojmë faj, do liem me letër ç'do bëje. Do i thoya po më po <laughs> mirë në telefon. Por ç'do. Dërini në numrin e celularit. Te tandin apo dikujt tjetër që e ke në natë. Po ti, me siguri. Mirë, un po kërkoj se cili është emri i këtij këngëtari që është shfaqur nga komisariati numër 3. Dërgoni mesazhet De... në 0692070222 po altinë. Shprehim kërkim për 3 efektive dhe 9, 9 5, të pozuluar. Duhet të ishin treguar më, dëfumant, më të vëmendshëm gjithsesi. Yllëm shoqërinë i Image Dragons me One Top of the of World, the world. Don't look down Cause I'm on top of the world I'm on top of the world Do të joh tani me një mik shumë special, Altini e ka emrin Duo Duo, oh sa i bukur. Është një chenush i cili është 4 vjeç. Ëh, sa i lezetshëm. Dhe lezeqë. duha ta them që është chenushi më sportiv e, po, që mund të shihni ndonjëherë. Nuk po nasojn, duhet të themi mm -hmm. që është goxha sportiv. <laughs> jo, sepse Duo Duo mund apo zhvillon 40 lloje sportesh të ndryshme. Duhet të e pabesuesh. E kam mësuar dhe do ta këtë mësuari i zotit normalisht. Patjetër, i zoti i tij jeton në Yunan, në perëndim të Kinës e ka një legendë që është një histori nga Kina ne kemi për surprizë dalash surprizë okay s'a bë këtu surprizë Duan në fillimisht e si ka blerë qenushin e vogël dhe nuk ka pasur ndonjë mendim për ta stërvitur atë apo që zhvillon të zhvillonte ndonjë sport por ka ndodhur një ditë rastësisht kur një mik u Duan ka ardhur në shtëpinë e tij dhe ka filluar që të luajnë me qenushin duo duo duke i mësuar fillimisht të ullet dhe të ngrihet dhe vunëre që dua-dua ishte shumë inteligent dhe që në momentin e parë që i thua këta ullit e ngrihet cik si ishte brumët e parë ata i thoshin që ullu, a i ullet në momentin që i thoshin ngrihu, a i ngrihemi një gani, thamë <laughs> Shurrë bis. Zë kaç është dashur që më pas duan i Zoti i këtij Çenushi të mrekullueshëm ka filluar të blej lodra të ndryshme duke filluar top, biçikletë, skateboard, e shumë e shumë gjëra të tjera dhe von re që dua duo kishte një interes të jashtëzakonshëm mbi këto lodra dhe filloi që të kishte aktivitete të ndryshme sportive duke filluar që nga ciklizmi i ep skateboardit në mënyrë të mrekullueshme dhe shumë e shumë sporte të ndryshme bër vërtet vërtet shumë interesant. A pidë biciklezësive. Patitur që po, pa, është një bicikletë speciale. Kyç nga lamel me <laughs> çeni. <laughs> jo pa qjellim edhe undë solla, s'është ala me çeni siç thon ti. Mirë, përpara se të skuptojmë si <laughs> për, për pak minuta publikitet, dua t'ju kujtoj edhe një herë se cila është anagrama e ditës sotme dhe ndoshta më vonë do të kemi edhe një fitues. Kreta Pasht të zotin njëri Kreta Pasht Vendosni gërmat në rendin e duhur Për zbuluar si cila është fjale që fshihet 0679 27222 Dërgoni mesajt uaja pa arruar dhe emrin Për që mfitu e skudjes Ta një kalujem në reklama Dhe pasë Falim deri Në klab FM dhe klab TV Në ndësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom bon. Çfarë do thojë? Nëse të tregojmë se 300 mijë klientë në Vodafone Club kanë fituar 300 mijë dhurata? Wow! Në Vodafone Club e meriton të shpërblehesh. Vodafone Power to you. Gjidodit gjenishiën tuaj. Zgjidhni croissant bilino në gjashtë shije të ndryshme. Shijojeni një croissant bilino kudo që ndodheni. Në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtuaj. Croissant bilino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta.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 nga ditës. Liderosur stat 10 në klubin e mëjetësit në klub Fem në 100. Në 7.53 minuta jenë me klugin e mëgjesit në Klab FM njëshin pikatër dhe në ekranin e klab të vës, ne jurëm, je disa më të bukur dhe të mbarë ku dojshë ndodheni. Ndërko, uh, ne ankojemi gjithë më nëse është fëtot, është fëtot bje shi, por, që ta lërguni pak mundjen dhe të kuptoni që ka edhe më kejse në, se që mm. ne jemi shumë mirë, <clears throat> fatë mirësisht, duhet ju të rëgoj se cilja është fëshati më i fëtot në të gjithë ruzullin toks E ka emrin Ai Mykon, uh, e është 800 km altini afër Moskës. Faktikisht bëhet fjalë për një për uh, për fotograf. M <laughs> duket se ai është i ngreti, po ska gjë. <laughs> bëhet fjalë për një fotograf nga Zelandia uh, e Re, e ka emrin Amos Chaples, i cili kur ka dëgjuar për herë të parë në lidhje me këtë fshat nuk e ka besuar dhe i kanë thënë pikërisht Rusia e vërtet është pikërisht ky fshat sepse është aq i ftohtë sa nuk ta merr mendja. Megjithatë ai nuk e ka besuar këtë, ndaj dhe, ka nisur një udhëtim dhe udhëtimi ka ah, qenë vërtet i jashtëzakonshëm sepse ka Zgjatur, uh, rreth 7 orë, me avion, më pas, ka ndaluar dhe ka hipur në minibus me disa njerës të tjerë, dhe cilët e dinë se ku ishte rruga për në fshatë dhe që nuk do engatroni, sepse dëbora ishte i ashtë zakonshme, dhe përshatë, Dhe kuj vajti, vajti më në fundirë Pavaresish se nja dolin deli në gjysëm me minibuz Dhe pastaj e ka njësur usimin e ti në këmbë Nja dolin ban që të shkon të e pikërish ja. në këtë fshatë Ja pra kujemi këtun <laughs> por... Të kuj fshatë Këtë <laughs> që shqiftotë por Temperaturat janë vërtet shumë E disa janë temperaturat <laughs> Minus 67.7 gradë celsius <laughs> Minus 67.7 gradë celsius Por sfida e ati nuk ishte vetem udhëtimi ja i vështirë altini pasi ai ka kaluar 2 ditë e 2 net në një kasolle të vogël. Ëh po. Kyton e ta provonte deri në fund ftotin. Madje ëh tha tu të ngri. Ëh e ka ndar shtratin e tij me një qen se ishte aq ftose. Se kur ngrit vetë <laughs> kishte një qen të madh si ari për t'i bërë shoqëri. Sa thonë që ngrin dhe qen. Unë <laughs> ngrit. <laughs> <laughs> Do kisha dashur e të të qohë e një ati Madje, madje, nuk ka pasur as drita Për ore, ore të tëra I është dashur që supën Nga që ishte shumë e ngrot filimish Duhet të pinte me njëherë Se mm, në të kunder seko, do të të tojit dire Shurë ka pasur një eksperiencë Vërtet, vërtet së interesante Edhe të të mërshme një konsish Por aja ka delë mban që këtë sfiqë E mori për sipër ata çonte deri në fund një udhtim vërtet i vështirë dhe 2 de 2 ditë të vështira gjithashtu lëndin e ngjesh gjëra që i merr për sipër duhet i çosh deri në fund vesh deri në fund njeriu von von po të faktën më ma von se ta kurp është vërtet ej Mirë se ka mardhur Mirë se në erë dhe Uh, I made it Mirë? Mirë ti? Mirë, mirë, unë jam të fare Oke Ishtë mund të shikon Si i se përjasht Ishtë shumë sotot? Ja, ja Përjasht është plot në njerës Që nëzitojn që të ndihja Dhe të habitesh të sa shumë njerës të ka Po, se përgjës ishtë orën Këtë orën e kemi... Ne kemi në studion, pak është një ndryshim shumë i malë Kër hymë ne Dashem bash rrugës me ku diom 5-6 veta që atje ku jemi kvarqojmë no, edhe no, deri këtu, no. kurse sot është kështu. Lukuni, wow, sa janë shtuar. <laughs> me ca, çu ti trish që tash janë më të vjetër se ne. Do të thotë që kanë qenë këtu, ti thësh nuk dilnin. <laughs> deri në këto orë. Mirë, okay, e nisim? E nisim. Atëherë është kënga e fundit për orën e parë në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes, mm. Mjë ja ku jemi, ç'tzi. Ç'bëjmë tani? Inici pick up. Oh, Mirë se këni ardhë në krybin e mqesit e dhe 7 minuta, më mi i qdashurë përshëndesim është hmm. kohatani për të filuar edhe orën e 2 të transmitimit në Klab FM në 100.4, program i për ditëshëm nga 7.10, blendi jeri. Mirë mqesit. Altini, Olta dhe Lori, juri përshëndesin, juri një të fantastike. Uh, fantastike, për aq sa mund të lejojnë këta qie i gri. <laughs> dhe, veç kësaj, uh, për mbytje dhe reshje në gjithë të... <laughs> gjithë të ndëjë. Së si domos një ugon event, mm, por unë uh, gjithë me apo bra. Të merr ri bllokim nga bora. Sa nga ato fotot, sa mm, nga ato videot, mm, kështu uh, të dramatique le themi. Fuqishë uh, shpresoj të jeni mirë që të gjithë aty ku na dgjoni, edhe të mos uh, të mos keni probleme, por uh, duhet jo vetëm chat-er, por edhe vark, kanë përfunduar për javën në vazhdim. Është vërtet. I bëra një foto alt asaj. Ti. Ehm, fashës ju del gurhap aplikacionin që tregon motin. Ëh. Mm -hmm. Edhe që ka ditët, edhe e ke hënë, e marrë, mërkurë, e njnte, e premte. Po. Shi, shi, shi, shi, shi, shi. Po, pa, por nesër ke sa jesh në programi. Jam mos e futet. A do të këtë rrezë thotë. Jo vetëm nesër, po sa një ditëçi, një ditë tjetër, një ditë shëna bie. Kushtoshë, kushtoshë. Tani o tallet moti me Oltën? Oltën me ne. Të hapet moti me Oltën, po. Nuk son vetë hapet automatikisht. Hapo automatikisht. Unë nuk e ja, shikoj që të martën do ketë edhe diell edhe pak rë. A ka ka ndonjë interesim të vogël domethënë? Jo. Megjithatë unë kam bërë një çështje. Ne kemi shit. Ne kemi Qushu? të dokumentuar. Një print screen, <laughs> po, një print screen. Mirë, nejse normale është ndryshajo. Atëherë do ta e kemi dhën fituesin për e, për anagramën? Anagramën? Jo. Akoma jesh. Këta pas. Këta pas? Këta pas. Si se mendoj sikur. Gjet. Blendi. Është e vështirësh, në fakt. Eu acho. Oh, em segundos, eu não sei o que é a minha ideia. Creta Pache. Creta Pache. Creta, sim, Juli, Greg. <risos> <risos> Pou para Pache Creta. Ai, que par? Pache mm. uh, Creta. A mm. ideia é Pache. Sim, Pache Azote, não sei, <risos> Pache... Jo, nuk kam ashtat pas mbives. Është Jari nga Tirana dhe thot peshkatar. Peshkatar, ja saktë, peshkatar, bravo. Jari, bravo. 2+1 mbaro numri fiton orën nga primi vot. Peshkatar si, si Leleku, tek Leleku li dhe del pra. Mm. Mm. Dy gosti e kanë fjalën, po. Shikoni ti? Mm. Bravo. Mirë, okay, shumë <laughs> mirë. Ja kam marrë dhëri dorë. Këta fitues tjetër Holta në lidhje me prit pritcedi. Po i ri ka thën stresi. Stresi, ose stresi ka dalë nga pengjeria. Taho, natyra ditarie duhetan po. E, ditar, <laughs> <dhe> tam, <laughs> është blerimi 044 04 i mbaruar, fiton dy bileta për nasin e pllajës. Ne e justifikuam këtu. Tham se kushdo po të kishte qen, po të kishte parë ditarin, po të kishte dashur normal. Sigurisht, edhe një zog i vogël po të ishte. Qëse i li ditarin, po do igret bileta normal. Shfaqe stresi. Ose më normal është se stresi ishte në televizor, të premte në Dark. Kur u arrestua, kur doli në televizor të shtunën? është punuar arrestuar, është punuar në nort e parë i BP apo ndoshta është në nort e parë të ngjesh. Domethënë ai sepse ai ishte në Top Show Magazine, diçka e tillë. Un mbarova atë programin tim dhe kur kur arrita që u ktheva në shtëpi, ndezsa televizorin dhe, dhe pashat, po boja një kështu edhe unë spotia cili program ishte çani. Se nduqe sigurt edhe topi kishte çanin, por vetëm që kishte ndryshuar ngjyrat <gjë> si komplekst, kjo më vjen sikur se ishte për këso. Top Show Magazine nduqe ta mamsi si, si zonë lir në një far mënyrë domethënë me Stresin me këtëlloj personaxës, është mm. në thash, ky nga televizori, të te ti e korendzjer në televizor, do më zonë shmërish, dhe shtë e gudon, dhe rbujar një shani, edi rama, nën në të reza, në papa, në televizor, stresi, përsa i arësoj, nga mbraba. E... Nëse, okay, po Jezu si e kam fjalën që kur ishte në ekran, kur ishte në në burg. në burg, kur do tani prapë në ekran është drejt pas ekranit. <laughs> ishte në burg, <laughs> pastaj prapë në ekran. Okej. Okay. Ëm, um, kështu që, që stresi ishte. Mund të bëjmë një tjetër nga prit prite deri. H? Hm? Okay. D'accord. Okej, okay, d'accord. Atyre, do ta mbaj me do ta mbaj me stresin që mos mos largojemi shumë. Pyet jam, mi dashur, është kjo. Stresi vërtet u largua nga Dritarja, e rajonit mm. policis. Për pyetja për ju është rajoni policis numër sa? Ishtë a i mm -hmm. nga i cili stresit doli. Dekord. Se ka numra këta. 069 207 222, në dërgonë mesajtë të uajam. 069 207 222, 069 207 222, cili ishte numri i rajonit policis nga i cili stresit doli. Stresi i fluturoj. Uh, kemi ndërko, kemi ndërko, edhe zërin e përgjumur edhe misterios. Për ditë nësot, martin e ka gati. Letë qikojmë, nëse dalojmë do se kush është personajhi që dhe dhe të gjithë... Dhe letëmbajmë të kë burgu. Ok, o, oh, sa mire, pas kemi sot. Me pranda. <gjë> të meren masat me një hershme për të kufizuar mbi populimin e jevë për dhe paraburgime me objektivin që gjdo që li të ofroj minimalisht 4 metra katror hapsirje tike për personë. 4 metra katror, do të them mbi 8 metra katror për qelin, nëse janë dy veta atje. Po. Ose qeli të mëdha janë kështu, nëse e fut 6 metra. Ose nëse është tek qeli, 4 metra katror, 4 për person. Donë të kenë për po, person, për person. Po, që janë shumë. Deri tani këto kushte nuk po përfleqsohen, ndërsa do të marrim anësat më njerëshme. Po, krevati i sa metra katror është? Nuk është këna 2 metra katror? Jo, kta i përdorim, kta i përdorim kështu nga tan 1 metrash. Udalën këmbëjasht. Ni 1 metër me 40. Për, për Lja. I lekomt për ai rosi, për rosi reflek kështu. Një burgosës 2 metra shënz, do të thonë do të rik kështu. 90°. Grad. Po. Okej, okay, në rregull. Ku është poç? E dëgjojmë edhe një herë? Patjetër. Këtu vajzën. Ky është personazhi i yonë. Ne masat me një herëshme për të kufizuar mbi popullimin e YVP të parapurgjime me objektivin që çdo që li të ofroj minimalisht 4 metra katror hapësirë e titë për person. Sa më vjen si i zënhor do. No. Po <coughs> di, sa jo ka folur shum... për ty vetëm, domethënë. Nuk e di pra. pse duhet kjo të flasim për botë? Ësë. Sa duhet kjo të flasë shoqja e jote. Nice, okay, shoja jon miq dashur, <coughs> shoja e jon. Dëgjojmë muzikë miq dashur tani në klubin e Mqisit, shikojmë se kush është fituesi i zbuluesit të zërit panjor nëse ia dilni. Gjithmonë numri është 069 20 70 222. Kjo është Ray Morris.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 Alright, Diago <tëmë> Diju i dashur, kënga e ditës është ë uh, mbaspak uh, këtu në klubin e mëngjesit. Si ishte ve një herë ditën? Mark Ronson. Mark Ronson. Hapton, hapton. Po shumë bukur ja. mm -hmm. uh, kjo. ë kemi dëgjuar uh, vazhdimisht një nga këngët e mira që çarkullon këto kohët e fundit. ë Çfarë bën ndjenja? Mirë. Mirë. Bene bene. Bene bene. Bene bene po gëshja ja. Tani ë mes të tjerave, një gjë që vendosën një postindia në obë, u, u bë nami. Në Facebook ajo vetëm se çandovë. Ek çandodet peshupa u, pra tip e çandolli. Po... Mm. Nuk është ndodhi në një që gjërat kanë ndodhur dhe nuk kanë lidhje me mua personalisht, ishte thjesht diçka që më shkojnë në mendje, por që doja ta ndaja edhe me juve. Ëm, um, po shikosh këtu për shembull Altin mm. në këtë foton që kanë vendosur në Facebook, këtu janë pesë uh, këta janë pesë pilotë. Pesë pilotët mm. elitë forcave të armatosura. Mhm. Mm të te Shqipërisë të, Shqipris, të a, Republikës së Turqisë. Tan pesë pilotët më të mirë, mm -hmm. më të mirë, domethënë. I pari Majta Sokol kemi. Feka, Major Sokol Feka, i dytë Sokol Feka që që humbi jetën në në atë trafikun Accidenti. e pa fat të drogës që mm -hmm. ndodhi në midis Marokut Marokut e Spanjës atje. Dhe dhe gjaja që do të të thosha është që, që po po shkruaja edhe që do ta shëroja dhe për njerëzit që na dgjojnë është jo në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë kategorikisht ë nuk jam pro trafikut të drogës, kontrabandës së drogës, abandonjë në mënyrë tjetër. Në asnjë mënyrë nuk e vendos këtë për të për të justifikuar veprimet që Sokol Feka zgjodhi që të bënte për cilat ai pagoi me jetë. Fatkesisht, për familjen e tij, për të vet, për fëmijët që la pas mm. e gjithë ato. Por ajo që un doja thosha duke lënë me njarën këtë që nuk dojë atosha justifikimin e njëve primi kriminal, mm -hmm. si shë është trafiku i drogës ishte kjo roga e ti dhe gjithë të ujërët shunave tjerë mm -hmm. është rrët 530.000 lekë të vjetra në, mu në muaj, muaj. muaj. Mm -hmm. 53.000 lekë të vjetra në muaj një pilot, elit këta janë top gun mm -hmm. e uvën këta janë në... mirë. më të mirët, nuk, nuk ka më të mirët nuk ka më të mirët, nuk ka më të mirët, nuk ka më të mirët, n në Shqipri 3 milion peshëta. Nuk jam për shembull uh, si ti thuaç prezantues radiofonik si puna ime, <gjubi> që mund të ngjesh kështu me kile <gjubi> <gjubi> sa dësh, e kupton? Apo apo ku ti mund t'hash? Infermier, ka shumë, nuk dua të them. Apo jurist, ekonomist, po, etj. 53000 lek zonja dhe zotrinj. Të jesh pilot elit, të jesh të jesh major i mm -hmm. fortëve të armatosur. Ati është njëri për shembull që tani që kanë nevojë këto njerëzit për shpëtim, lart e poshtë, këta janë njerëzit që shkojnë me këta helikopterë këta dhe të tjerë si këta, miq të tyre, mm -hmm. ose ose kolegët e tyre, ose ose si thua, njerëzit që veshin uniformën me shqiponjin. Duhet të thënë rrogash shumë shumë të vogël. 53.000 lekë. Tani unë nuk e di se sa merr fotografi i ministrit, për shembull. Se se ka ka fotografë, e mm -hmm. kupton? Mm -hmm. Ministri, ministria. Po fotografët zakonisht paguhen shumë. Pagon shumë bran, pagon shumë, shumëën shumë, shumë e përsëritur se ka. Dhe dhe kjo nuk është për të thënë që meq ai kishte rrogën 53000 lekë atëherë. Ti futesh te rroga. Ti mund të futesh rrogë, këtë nuk dishu gazetar, sepse është vetëm ky. Janë dhe sh, janë dhe këta katër të tjerë, po si këta janë mund të jenë edhe shumë të tjerë ushtarak mm -hmm. që nuk merren me drog. Megjithatë kur shkojnë në shtëpitë e fëmijëve tyre, shkojnë me 53000 lekë. Po, po. Në fund të muajit. Ky për shkakun mos kishte as shtëpi. Ky nuk kishte, ky kishte hante me listë 53000 nuk të është kjo që thua ti në fund fare Delmelis, do të thonë Delmelis. Është për spi nuk bëhet fjalë fare. Po ke një qiran, këtu kishte dy familje, se kishte pasur fëmijë nga një nga një martesë të mbashkull. Uh -huh. Që duhet ndihmon të dhënta. Që sikur ke kish akoma situash lakun m në dy. Nuk pas me një familje nuk ja del dot, jam jo, me, pra, me dy pas. Jo, po nuk ja del dot. Dhe duam të them, as, as kusht nuk i bën për spi kjo. Ja ky është një pilot i forcat e armatosura, një pilot elit nga ata që janë shumë pak, nuk ka sikta është major e me gishtëzorë. Është në NATO, i shërben NATO-s dhe në një vend antar i NATO-s etj. dhe dhe dhe merr aq pak, nuk i bën punëshhtypje dikujt për shkakun që se thua se kjo nuk ju justifikon veprimin e tij. Se gjithë njerëzit thënë po jo, por kjo lutse se unë, edhe unë jam mësues dhe mua nuk më del kaq, edhe unë jam pedagog dhe unë jam qoftë unë jam ashtu. Mirë, mirë, dakord. Po s'është vetëm ky, pra marrim të tjerët. A nuk është turp Mendojun, ti jesh, jesh në një kategori kaq të, çfarë duhet bëj këtu? Çfarë duhet bëj roje parkingu gjatë gjatë gjatë gjatë gjat pjesës së dytë të ditës. Bëj hydraulikun asaltatorin, ku tiun shesh si shapka në treg, që të mbajë familjen ti jesh major, të të mbash shqiponjën në ballë edhe edhe të paguash kaq pak ti në NATO, ne të paguash kaq pak po kolegët e këti si trajtohen? Nëse do vend merr kreshin por shume që ka qenë kriz gjithokao. I ka brekët e këmbës po themi mm -hmm. ekonomikisht. Mm -hmm. Megjithatë majoritetet e vet pilotet vet nuk besojnë se ka shans të të të paguai kaq ka të shpakt. Ka shpakt. Mm -hmm. Ti ke 140 deputet por shon qeverinë e Shqipërisë shumë për cilmë shërbejnë vetëm si mendere. Pa. Mendere, janë thjesht mullaqe për të ngrohur karrikët e qeverisë. Kok trash, ignorant, ca kriminela e kupton nga nga lloj-lloj lëtyrash që janë janë deputet të qeverisë së Shqipërisë. Mm -hmm. 2 milionë kusur, se në çdo komision parlamentar që ngrensen, ngrihet një komision, po merr merr një komision, janë janë shtesa, janë dieta, mm -hmm. janë garandinia këtu. Edhe këta që që përfaqësojnë atdheun, këta që vënë jetën rezik, në rrezik në misione, këta duhet marrin 53.000 lekë dhe dhe për këtë që këti si thonë asht këshillime. Kthi sigurisht ngordi një qenë se ky si ishte babai ti kujt se njeriu bën dhe gabime në jetë, u na kupton që që këtu vdishni në një mënyrë pa fat. Po për këtë as ngushëllime nuk tha as ministri, as kryeministra, as opozita apo vazhë, doman opozita apo vazhë apo do vinin në falë. Po, hodhën hodhën në një valle, u morën me këtë ja ti, kshu, këtë ashtu shan njëri teatrin për këtë dhe ishte një gjë që më e ndyr, më e pafytyr që mund ti bëje ë kësaj situate. Dhe askush nuk foli për atë gogolin që është mua aty, elefantin që rrin dom, që këta njerëz paguhen si mos o zot për turpin ton që të gjithëve. Nuk e di, ë bën shumë përshtypje. Më bën shumë përshtypje që askujt nuk i bën përshtypje. Se si mund të thësh major i forcave të armatosura të jesh pilot një ndër pesë, edhe jo këshu Dositon dos, se thoshin që kishte edhe edhe edhe aftësi të veçanta. Dhe dhe dhe përfundimisht pastaj po. Shkon edhe edhe edhe, edhe dërgon dër, pjesë de 3000 lek tek tek fëmijët në shtëpi. Normalisht edhe fëmijët e këtij duan lodra, duan Porra. pushime, duan veshje. Duan të kenë një shtrim di kokës si gjithë kanë marrë tjer, të tjerë, se tash del një një deputeta, një ku diun tash një zëvendës ministri i shtetit e po ti mbledh ato 53000 lek në muaj. Ato kë 53000 lek me me kursin tani i bën ja 450 dollar. Mm -hmm. Po ti marrsh në 12 muaj të vitit, kë i bije që as 5000 dollar si arrin vërtet. Megjithëse aty te te, te sa i bie 5000 5000 e pak dollar. 5000 dollar mm, gjithë vitin mm, punonish një vit të tërë për 5000 dollar. E major, se, aha, se, uh, ufdoj, po. Ati është mëjor. Se haca u kuptojnë, po ti është se Shqipëria kshu e ka. Po këta nuk janë do si do. Se këtu nuk është një profesion si gjithë tjerë. Mos më thoni mësues se s'ka jo, më mira, jo, më mira, jo, më mira po, mësues. Po është edhe numri që tregon 5 vete janë gjithsej. Prandaj po thënë. Prandaj po thënë. Se se ça hidhen që edhe ne kemi integritet personal. Lasim edhe njerëzit hyjnë kshu. Shumë më më vjen shumë gjë. Po nëse del për shembull zonë ministri për të bërë një vizitë në Bruxelles, kur merr me vete edhe edhe shpurën, mm -hmm. e kuptonin ata, ajo vizita shkon janë 15000 dollar ose 15000 euro. Rrin 3 ditë ande, jo hoteli, jo biletat për 7 veta, jo këtë, jo ande, jo dregat, jo darkat, jo, e kështu. Ka për ato ka. Për ata ka. Për ato gjëndë. Për kta nuk ka. Për kta nuk ka, pra. Edhe është është një një nuk e di ç'a hemri ti vë kësaj qëm më mofendon më, më, më, më, më un edhe e bukur është un skam asnjë ushtarak në familje se se ka por as jam me fmi ushtaraku se se jam ndërtash do mund të them por sheh un oficeri prandaj e ndjen kshu për ushtrinë kshu jo skam un skam jam kshu familje civilesh por që shtur më duket ose e kam un gabim po Nuk e di. Gjithsesi, mm. Counting Crows do t'i danimë Mr. Jones. Nëse keni një koment për këtë, mund ta dorëzoni tek 06920702220692070222827 në këto momenteni me grupin e mëqyesit në Vallet e Klarës Fem, mirë mëqyes. This is what his father plays Guitar, she's suddenly beautiful And we all want something beautiful Man, I wish I was beautiful So come dance Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, ae, aj, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesin. Ja cilat janë të gjërat që zdovë mëgjumi ka nevoj. Një qilim të rehaqëm, të shkellin në një dyshemet të ftojtë apo të parë rehaqëme e shkatronë në nëgjesin tuaj. Sasin e dugur të jastëgve dytësarë, duhe të ketë jastëg të mjaftueshëm në mënyrë që krevati juaj të duket i kushtueshëm dhe mikë pritësë. Një vend për t'u ullur dhe nuk bëjt fjalë për krevatin. Një vend i mirë për t'u ullur do t'i shërbente kur do një të ledzoni ditë shka dhe nuk mund t'i lejoni vetës që t'u zërë gjumi, ose kur duhet të bërni një biset seriose me partnerin tuaj, lërkoj që dëshironi të qëndroni drejt dhe t'a shikoni atë në syrë. As një aparat teknologjik në dhoman tuaj t'i gjumit. Një koleksion të gjërave që dashuronë dhe nuk është e thënë që të vendosni koleksionin më të masë në dhomën tuaj të gjumit, por mjaftoni koleksion i vogël i gjërave që dashuronë dhe do t'ju bëjë të buzqeshni nëse i vështroni përpara se të flini. Një dyshek të magnetizëm. Ju mund të keni çdo sens në këtë listë, por gjumi juaj nuk do të jetë i plot pa një dyshek të përsosur. Fotografi, por jo ato të familjes. Parësi se mund keni ajsh fotografi familjare sa dëshironi në dhomat e tjera të shtëpis, është mirë që në dhomën të uaj të gjumit mos të ngarkoni emocionalisht, me afton vetëm që të keni fotografi elegante dhe qetsuese. Edhe dhomat të gjumit më të shëndritshme dhe më të gëzueshme duhet të keni element të erët ma gjepsës dhe seksi. This is Club FM 100.4 Përshëndesim të juremi të fantastikë Orën është një tete, të rjetët e shtatë minuta Unë jam bledik të bashkë me Jerin, Martinin njën, Me Olëtëm, edhe njën, me Lorin uh, Mërë parën se të bashkëtem programin me tjera A i qëra të duaj që të këtemi pak të kërë Eh uh, fituesi i pjesës fundi që ne kishim në lidhje me prit prit se e di çuhet loja jon në lidhje me uh, diçka që ndodh në Lajmet. Uh, kush ka fituar rajoni numër 3 shpërgjigjesa? E ka gjetur Lorena 521 bravo numri fiton dy bileta për nasin e Plex. Bravo, bravo, bravo, bravo. Mirë, është uh, shkëlqyeshëm. Dua që ta mbajmë pak tek tema e policisë me një tjetër të pyetje nga prit prit se e dia. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh, jan ja, janë muzika shoqëruese, faleminderit Aldin. Uh, jan liruar tani janë liruar uh, për shkak të një arrestimi pa prova, janë këto arrestimet dhe pasal lirimet që mm, janë bërë një herë. Ja? Uh, janë liruar uh, dy kushrinj. Pyetja është uh, cilët i lidhin një mbiemër? Këto po kërkohen. Mbiemrin që i lidh tha dy kushrinj në lidhje me një vrasje që kanë ndodhur në Tiranë, u arrestuan mm -hmm. Bujshë madje. Um, dhe dhunshëm, duhet të thënë, se nga filmit e arrestimeve këtyra futjen në uh, ambientet e policisë shiyet që i kanë futur zvarr pothuajse kështu, mm -hmm. por janë liruar për mungesë provash. Ska si një prov, daj uh, këtyre dy kushurinve me këtë në bjëmërë, er, si që anë. Cili është në bjëmërë. Po. 0679 27222, dërgone mesajtë uaja. Cili dhe janë dy vlesë, më uh, fali kushurinët e, e liruar, përshka kësa arrestimi të tyre, si shtë të gjyka, në thë, s'ka si një prov, që ditë qëmë, po. Po. Ok? Dekord E jemi mos përre ti E jemi kanë qohë Shqipëri Oj Shqipëri më je mira Shqipëni Po Dekord, atëre të vazhdojmë programin me, me lojën tonë Më i zda në shurë sa njojmë kolegun, sa njojmë kolegen Dekord Qëpëm se kujdo t'i bjerë shansi sot për të Për të fituar ose për të Për të qënë viktima Për të qënë viktima në këtë loj Leqojmë se qënë gjithë Gati jeri mërë këto Gati Sht o oh, sa mirë un kam shpëtuar wow ieri fantastike ieri shpëton o sa mirë altini pastaj shpëton do të thoni do të vini në ide që Olta ta ket me pik kështu si është ajo si pandjenja fare olta olta oke mirë rrego ska jo olta nuk është nuk është e vërtishtë sa gjasë se shfondi bota Je avësot e kemi. Ne tani këtë javën me një kësosh. E kemi lojë të <gjoha> <gjoha> lehtë. Atëherë si funksionon loja është e thjeshtë. Unë do të bëj tre pyetje, a cilat i drejtohen oltës, por këtyre pyetjeve fillimisht do u përgjigjen Altini dhe Jeri. Dhe çfarë do ndodhë është që më pas në këtë periudhë i ja drejtojmë dhe oltës vetë, e do të shikojmë nëse Altini dhe Jeri janë përgjigjur sakt. Nëse ata kanë arritur të parashikojnë se si do të përgjigjet Olta, ju duhet të bëni një të njëjtën që duhet të parashikoni se si do të përgjigjet Olta. Te jepni ato tre përgjigje, dhe nëse ja dilni, do të jeni fitues. I pari do të fitojë që kanë tre përgjigje identike me ato që do t'ja polta. Ju do t'i dërgoni tuajat në 069 20 70 222 069 20 70 222 ky është për çellini. Përgjigjuni sikur të jeni Olta. Olta. Dakor. Oke? Okay? Olta nuk është më. Nuk ne. Olta dhijal. Olta nuk është më kthumë ne për momentin. Ëm um, Ga 13 Këlepostil? Oke, okay, shumë mirë. Atë i jerit janë rregull. Oke. Okay. Pyetja e parë për Holton është kjo. Holta, do të zgjidhje të jesh njeriu më i ditur në bot, ëh, mm -hmm. edhe ta kesh jetën e shkurtër? Sa të shkurtër? Të shkurtër. Mjaftueshëm Mi miri. Të destesh i ri e kam thue, kam shkruar më atje në term gjenèrik në maskullore, mm -hmm. të jesh pa njeriu më i ditur në bot dhe të vdesësh i ri, apo të rrosh 90 vjet si kokra e injorantit? <laughs> Ço's dilema? E sot si kanë ardhur punët. Mare <laughs> thiri. Sa njerëz duan mm. duan lavdin me çdo kusht. Sa njerëz duan një gjatësinë. Pra, të dish çdo gjë, të jesh njeriu më i ditur i botës, vetëm desh një fjalë. Një gjeni që vdes i ri apo 90 vjet si kokra e injorantit? Dekort. Okej. Okay. Po Iri quhet edhe 50 vjeç. Iri quhet. Okej. Okay. E para koshën, po. Mm. Ok, dakor? Mm -hmm, kjo, më okay. sado zgjethi Olta jet gjatcinë apo diturin, është mm -hmm. pyetja. Pyetja nr. 2 për oltën është kjo. Olta mm -hmm. do të dëshiroje apo do të zgjidhe të vuaje nga era e keqe e këmbëve, apo oh, bërtall. Ta kesh shushi oh. sindrom, ëh, si si oh, sëmundje. Oh, oh, po, <laughs> të kesh ertësh këmbësh. Po, ndoshta penetron edhe kupucën dorës, nuk e di. Ndoshta po. Për së <laughs> paftën deri në nivelin e, e gjurit, domethënë mund të ndihet. Kur dikush ulet marrin në një stilolaps e ndjen. Dhe tikusule, ole tikusmani si lapsa. Olla jenge grek, grek, grek. I grek, që mos sa mos sa ndjejnë. Atëre. Atëre, kjo një, e dyta? Ah po. Ah po, të vuash nga sindroma e thonë vetë si shat. Thonë vetë pa prerë. Po ti mundi pres, apo nuk i predot? Si predot pra? Oh, se edhe këmt mundi lante, normalisht, por o të vuash nga era e këmbve, oh. o të vuash nga thonjtë pa prerë. Okej. Okay. Këmëse sa si që kanë kshu. Do fitonte edhe ndoshta do ishte me në në rekord të cinës. Të mbushura? Ah, jo ka shkik. Me me me me se mundi pastrojit, pak. Me konture të zeza. Me të pastroj, por do duhen gozh ndoshta. Kjo është pra të vuash nga era e këmbve apo nga thonjtë pa prerë. Dakor? Dakor. Pyetja e dytisht a kjo, dhe pyetja e tret dhe fundit për olëtën është Olëta Të kesh një burë shumë simpatik Shumë të pashën, por që të atë drevë Apo një burë shumë nevrik dhe besnik Nevrik dhe besnik Nevrik shumë që nëzhet, në shumë ajo që godet, po që nëzhet shumë Por që të ta ishtru Shere shumë ata Apo një tipë simpatik, por që të atë drevë që ti e di përshëmë, uh, ndoshta nuk ja di tamam se më ka, po që e di që po e fundit e merrve gjithmonë. Po. Atëherë, të kesh një burr shumë simpatik që ta dredh apo një burr shumë nevrik dhe shumë besnik. Mhm. Uh Çfarë -huh. do të zgjidhë Jolta? Dakor. Okej. Okay. Çfarë do të zgjidhë Jolta? Okej, okay, atëherë edhe një herë, në pyetjen e parë kishim të dish çdo që jam, po thyesh një gjeni dhe të vdesësh i ri apo të rrosh 90 vjet si kokra i ignorantit. Pytja e tytë është të vuash nga era e këmbe Apo nga thojnët e pa prerë Dhe në pytja e tretë është të kesh një burë shumë simpatikë që të dreth Apo një burë shumë nevrikë dhe besnikë besnik, okay. Mirë Dekartë Në regoemi të një shkojmë të kë Njën të prerje e shkurtër publizitare Mi qda shkurtë të temi do të kemi muzikë nga George Turner Lock the door and turn the lights down low put some music on that's soft and slow baby we ain't got no place to go i hope you understand i've been thinking about this all day long never felt a feeling quiet the strong i can believe how much it turns me on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 Put some music on it soft and slow Maybe we ain't got no plans to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite as strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man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 just to be your man i can't believe how much you turned me on just to be your man Ora është 9:49 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëjtesit në klube Fem 100.4 dhe, dhe na kanë. Në ekranin e Klap TV's. Ne jemi gati për përgjigjet e Oltës. Oh, jemi gati për përgjigjet oh, yeah. e Oltës. Right, atere, oh, right, yeah. atëre Olta. Mm. <laughs> jemi gati. Pasi sa zgandera. A ka lind, ajo ka lind Durgati. U dizu, u dizu. Je me jo. Jo ma për këtë gjë. Atë gjithmonë. Ju kemi kapedane ozënë. Gatë orë. Atë atë. Po dhe amar për tyësh kjo. Ne sikojm se si kanë vendosur Jeri dhe Altini sa të njëjtën ata realist. Kjo dhe amar për tyësh kjo pra. Do të zgjidhje që të ishe një zheni. Pra themi diskutsh që ka dije pafund. Të. dhe moshë jetë shkurtër, ra, dhe e para koha, mm -hmm. avo të shkurtër, pra të vdisë para kohe. A vot rroje 90 ekosur vjet si kokra e ignorantit. Dhe, e, ku fjala krye, ku fjala krye është kokra? Kokra. Do ke duhet ta them, duhet ta pranon. Ësht pra të të dish çdo gjë, ti je një njerëj shumë shumë i kulturuar, i informuar, i pasur me me një uri dhe informacion, por jetë të shkurtër apo të rrosh Shumë gjantë, por si kokra e njër antit dhe i zgjidhjen tënde. Ashtë si t'u ashtë zgjidh helmin tëndë. Më mirë, më editura dhe jetë shkurta. O, ollë ta. O, ollë ta. Ti jetë gjeni, kam të të dhe unë. Ti jetë gjeni, dhote e njeri. Njeri, ti ke folur si përvejta? Teknikisht. Teknikisht, oke, mirë, dhe korë. Si kuptova ju të gjenive? Të vtësërë. Të vtësërë. Të vtësërë. E ka përëdhe minjarë kivollë oh, si, po ti, like mos e në gjënge në nablora. Mos e lustroka i shumë të luqë. Po, milë. Pyrite nëmërë dy është kjo. Olta. Pa. Do të zhjidjet e vuaje nga era e keqe e këmbe. Oh my god. Ta kishe së mundje, nësë vuaj nga e rej keq e këmbështë. Dhe hasë fiksojshë një gjithë njerëse. Quhet ekk kjo. Ere keq e këmbështë. Ekk. Apo të vuash nga thojnët e paprërë dhe të pistë. Thë pëpërë. Të pistë. Të kesh një, do më nënë, thojnët e paprërë dhe të pistë, apo të keshë këm që bënërë. Po më thonjë mund t'i pastrojt, ashtë e, së t'irë Po më thonjë mund t'i pastrojt, ashtë e t'i pastrojt I mos si egzagët, të shiraj që bëndi, e mos t'i lajduar Dhe edhe qiz me lastiku Shiko, ajo do lajduar, shushë do t'i lajhen e dhe thonjët Në versionin tonë të lojës Kysh, kysh, asherat këmbë e s'ka dërmada, ashtë dojnë Përsharim, përsharim, to janë disa pytje hipotetike Eron e këmbë Eron e këmbë Ollo do zjedishit ketë të vojn nga ekkëja Se me zburave shlaso... nuk do pojtë dalim Thojn të paprejt të tjeri Gapim i ah, jeri Gapim i jeri gabon Ere <laughs> i qelmur këmbër sot të ashtini bravo oh, Bravo! Oh, bravo! Oje, oje, oje! Ere! Mez, mes burash nuk do kem dalim kështu që qar... Nuk do ams nuk do mavorë njëri Ejo do, një. <laughs> jo, do kesh të dalim të qartë Kaq për dhe mon ta Na... Pojlloh me kaq Na... Na i qelbe Po si pra, po si Po si... Nuk të thesh për burat këtu, vazhdojmë Jo, ka me, me, me uj, sapun dhe tërape për në buku po, po, ka. Nuk ka pse Pikurish, burit ja, vi nuk, po, të vi e la këmbësh To të bëje dhe Ashtu Pyjtë e nëmër tre, nëmër tre. Uh -huh. Të kesh një burë shumë simpatik uh -huh. Të shi, fshie uh, komplet situatën të ndhe Aktuale Aktuale, si e martua shi Sigur të kaj që e thijesht po, po po po, për nejse, për në dojnë Për jë me jo për të fshie për hadesh dhe lojës të shi Për vres Të kesh një burr shumë simpatik, por që ta drevd. Po. Porçi ta drevd, mm -hmm. apo një burr shumë nevrik dhe shumë besnik. Po shumë nevrik. Pjata të thyera. O oh, oh, bo bo bo. Ulërimë. Çekiç në mur. <laughs> <laughs> <laughs> Njëra më se ka, më se kishin në mur. <laughs> një der banjë shkrye. <laughs> brint të thyera jo jo e kemi e cilësuam si, right, ç'u ka dhun fizikë edhe brint të thyera jo, jo jo jo nuk ka nuk ka dhun fizikë <laughs> nuk e, nuk e kemi bon ai to në zhinos pa nuk thotë dje për dhun fizikë ne vetëm shkatron shtëpinë ne vrik ma. pra ne vrik tash ne vrik duhin të nxjerrit diku domethënë po ti nuk të preknë po jo jo ti jo ti po se simpatik edhe ti je po se simpatik dhe dhe bisht dhe bisht për drevër po uh Uf, humi. Uf uf uf. Nëna plaça. Uf uf uf. Ne vrik dhe besnik. Ne vrik dhe besnik ka qenë ronte ndërgo altin a palieri. Ne vrik dhe besnik. Ah, ne vrik besnik. Simpatik që ta drejtojmë ndërthanë lëndë që ne ta punojmë. Na vjen keq jale. Do lojë barazim altin. Mendoj se e di edhe kaq altin. Po. Më shumë duroj nerva se sa themrat. Po, po. Sa priste më ne? Jo. Shënoje. Sa të rrosh do më thosh Altimir. Shënoje këtë kish për hetjet. Shënoje këtë. Jo ta ketë. Ta ketë ulën. Me jesh simpatik. Ehm, um, okay, mirë, jiko kjo. <gibli> Atëre do të shikosh pak se kush e ka fituar të ndërkohë që do të pyes edhe se ë uh, cili është fituesi i lojës sonë të fundit nga prit prit vendi në mënyrë që të bëjmë një tjetër nga prit prit edhe para se të skuim te muzika. Të fundit ne kemi thën mm -hmm. rajonin 3 pastaj. Hoxhallari. Hoxhallari ho është sa? Sa ishin kushrinth Hoxhallari? Ës blendi 947 me numrin 2 bileta për Nosineplex. Bravo. Okej, okay, faleminderit. Atëherë më është dashur pyetja e fundit që ne do të bëjmë tani, nga prit prite di kjo ka të bëjë gjithashtu me lajmet, me gjërat që kanë ngjar, lesojm se si keni qenë me sportin, dje ka pasur ka pasur ndeshje. Pyetja është. Ëh. Pyetja është, k ka mundur dje Milani? 0619 207222 3 me një ka dare e ndeshke Kë ka mundur dje Milani mm -hmm. Apo 1 me 3 më këtë ditani tamam, Por e di që Milani fiton Në këtë rezultat 3 me një Kë ka mundur 0619 207222 0619 207222 Femme do të vitani Me këngën high Grua Por këtët nga fringisht të kjo Femme Fatal Fatal Tërëm basë faktë, tëtë pëstë janë shëtë, kërëbim jesëtë. Watcha që Mështë të këni ardhur në miqtashur Ju përshëndesim që të gjithë dhe ju remitit fantastike është të një nënte shtatë minuta Vashdojnë Do të këtë akoma reshe edhe sot më gjithë s'ka njësur Por Juve të tiranës qadra Juve nga jugu Sot ju në dimoftë Dhe shtabit në qendrën e shtabit e emergjencave. ë uh, problemi i madh, 200 familje të evakuara deri tani, por ë uh, duket sikur kjo situata do të vazhdojë dhe me thënë të drejtën, nga sa duket, ë uh, nuk ka, nuk ka në Shqipëri akoma një lloj strukture të fuqishme, të gatshme që ndihmojnë në këto raste. Sa herë që ndodhin këto, unë i dëgjoj zyrtarët që dalin e flasin her pas herë dhe dhe është e njëjta ë uh, të ricëmose ekput. Edhe ne ze mund ta qejëm, mëso. Po ja jo vë kushtojë jo bashu, po ja marr një sërn masazh. Po thinat janë këto masazh, po janë marr një sërn masazh, po, masa, po, sër po, edhe po gjithmonë sa terma gjenrik banal që dëgjohen, dëgjohen her pas here në këto raste. Dhe nuk nuk e di, ë um, nuk e di. Por uh, tani po pres, po pres ideali po opozita, ata thënë çështje politike. Po në edhe, thonë se janë marr. Po shikojem këtej nga Lezhë nga. Po shikoj, është, është, është, jo, se nuk e nuk e kuptuar, ja, ja ta shpjegoj, un pran, nuk e di. Nuk e ditim. Kur është Ma, djatha po? në pushtet, përmbytet Veriu. Kur është e Majta në pushtet, përmbytet jugu. jugu. Kjo është që populli ta mësojë që yyti ta fut. E kupton ti? Yyti <laughs> ta fut. Kështu që kur Veriu voton të djathën përmbytet mm -hmm. Veriu, kur Jugu voton të Majtën përmbytet Jugu vencesha. Ai që është po, sigurisht. Ëm, um, ai morë vesh tash. Faleminderit. Kështu që, kështu që ëm um, Shqipëria në në Shqipëria mes me Mir jemi ne Mir jemi ne. Mir jemi. <gjeprija> ne jemi. Se ne votojm të dyja. Ne jemi 50. Ne jemi 50 të shpëndar votën. Po që kësaj rrave, kësaj rrave është mund mund të mburremi me një gjë për shembull, u mbyt gjithë Shqipëria Shkëndra e that. <gjeprija> është është ironi. Vendi, është vendi, kush do ta kishte menduar? Asnjë. Vendi më i that në Shqipëri Shkëndra. <gjeprija> Kish një më poshtë vërtet. Ede me nashë Gjithësë si kemi, kemi një zëm i shdashur i për gjumur komplet Duhet atë gjoni edhe ta zbuloni se i kujt është është duke fëllur për situatën e burgje a, Sot në kryuën e mqisen Letë qojmë nëse dikush për jush Jadel të identifikoj është një personaj është publik duhet të, mm -hmm. Jo një artist apo një këngëtar Apo një këngëtare Në fakt të loq është një është vajz, vajz Por dikush tjetër gjithës i si publik Demaren masat me një herëshme për të kufizuar mbi popullimin në YVP të parapurgjima me objektivin që çdo qeli të ofrojë minimalisht 4 metra katror hapësirë jetike për person. Çfarë kanë Antonolta? Më kanë thënë mm -hmm. Grida Duma? Jo, jo. Ma Linda Bregu? Jo. Te Grida jeni jeni uh, afruar pak në portret, do ta josin ngjajnë. Mm. Po, po, po themi, e kema sush mm, brune, brune, simpatike Me flok gjata Në këtë sens sytë po, pa, Me sytë bukra Me sytë bukra Gjajnë, e i kanë këto kan një pa, njësht, Kanë një lojnë gjeshë mërjen Kanë, njësht, kanë pa, të atë përbash ta Por, por jo, jo, jo, jo, jo Jo, jo, jo Kjo nuk është Kjo Zonjë që ne digjojmë Nuk është piesë ndo një formacioni politikë Nuk mm -hmm, ka që ndo një herë E vërtet dhe ka bër mungesa në klubin e mësuesit. Ka bër mungesa në klubin e mësuesit, për të cilin do të ndëshkohet, do ta thënë këtu. Duke u bër personazh me zë në gjermani, munda. Në fakt, edhe ne nuk e kemi. Se kemi, nuk e kemi ftuar, nuk e kemi ftuar. Kështu që por kurta kurta ftojmë ajo është është shumë gajes. Mos mos i ham hakun, ti thua. Oke, okay, mundi ham një byrek po e bëri ndonjëherë, cito që e dyshoi, por jo hakun. Oke. Mm? Oke, okay. okay, dakor. Mirë, kemu ndur Milanit dje? Parmën. Parmën, Parmën, Parmën. Ka fituar Endri dhe fitoi dy bileta për në Sineplej. Bravo Endri. Oke, okay, tani do bëj një pyetje që për sa për ju është mund të jetë vështirë, por do të spërblehet bujshëm ish dashur këtu në klubin e mëqyesit sepse për këtë pyetje, meqish kaq pranë zemrës time. Po. Ehm, um, do t'japim një Dark, si durat, do t'javim një dark të këtë qoko. Pra, është një dark për një qift. Qoko mm -hmm. jam do dhe të kërruga Pjetër Bogdani. Qoko jam ishda shurër është një bistro. Bistro është, është diçka mi disë restorantit dhe barit. barit. Një ambjenti mm. kënë qëmë, me gjize uh, mua qoko jam duket uh, restorant të mamë, në sensin që do që e ka atë... E ka atë elegant ose elasticitetin, po themin që nuk është kështu i rënd ose me, me atë restorand në kuptimin e kështu shumë sallganete. Është është është është tip ka një ka një ka një shpirt të vetin, uh, shumë i mirë. Kuzhina është shumë e larmishme. Gjjen aty Lori e di për shkakun. Un atë ditë që kemi qenë tek Çokoja bashkë me Oltën, kam ngrën, kam ngrën, aq sa nuk e kuptova. Nuk e di. Domethënë kë kam gërm pa mendje, si i thonë ata. Vetëm kur i ke shjuar që xhita. Do të gupë pjatat, jam i. E mbaj mend, i thashm duke atë që ndaloja tek tek farmaci Daja, mbas mbasi se kisha rrugën e duhet merja diçka të vogël atje. Shurup kola diçka, edhe kurjata atje te Daja unë isha kështu. Po ti çake da, ju s'kam zgjon, jam sh jam shumë mirë, dash, kam ngrën shumë. Mund <laughs> të <laughs> <laughs> shjej për Spital. Ai oj, sa sa kam ngrën ai shumë, s'e pëlqej vaji shumë. Është, është është një, po juve mos hani ai shumë. Nuk keni pse të hani ai shumë sasisht. Mund të shijoni herëz tjetër <laughs> oh, gjëra të reja. Unë nuk e, se ne ishim ende duke i degustuar, duke i shijuar hmm. gjërat e dieta, po provoni nga shumë gjëra, por, por por po ju them, kjo darka për ty është e mrekullueshme. Kështu që tek rruga Pëtr Bogdanin, mund në zemër të bllokut ndodhet Çokoja për një çift, pyetni asks kjo. Djem i dashur është mbajtur në Arizona, th shtetet e bashkuara të amerikanës, Super Bowl-i, Super Bowl-in, ëh, mm -hmm. uh, i cili, i cili është është eventi më i madh sportiv amerikan. Ai shihet në të gjithë botën u transmetua edhe në Shqipëri në, kaqëm Super Sport D Live, ëh, uh, etj, etj, etj, etj. Un dua rezultatin e Super Bowl-it. Sa doli mm -hmm. ndeshja mbrëm në xhëndet e bashkuar të amerikanisë ishte midis uh, ekipit të New England Go New England a dhe, dhe Seattle ëm um, sa doli cili ishte rezultati pra i ndeshjes mbrëm në Arizona në Super Bowl i pari që do të ndiv me rezultatin e saktë në 0-69 20-70 222 do fitoj para këtë dark për 2 tek Bistro Choco në zemër të bllokut E jemi me klubin e Manchester-it në valët e klubeve femërine 104 dhe në ekranin e klub TV-së mbajmë edhe pak derisa shkojmë në bulicitet këtu. Do një në lidhje me lojën tënde, kishin gjetur? Fituesin po. Jemi. Kush e ka gjetur? Kush i ka përgjigjet si ty moj? Është Roza 552, mbaron numri, fiton një kurs tek Art Center Tiranë për fotografi. Roza, bravo Roza. 552, Roza 552 Roza, bravo, ka fituar kursin tek Art Center Tirana. Edhe Art Center Tirana ndonte të në blog, mësh dashur, një vend ku mund të mësosh. Art për vente apo për fëmijët? Ne do të bëjmë fotografisë. Fotografia, fotografi, pra, ky është kurs fotografi, duhet të thonë kjo? Po, kurs fotografi. Kurs fotografi. Mirë. Ë, uh, kthehemi pasfaq në Klube Film në Channel 4, mm. ju përshëndesim fort nga klubi i mëngjesit. I mëngjesit në Klube Film dhe Club TV. Mund të ndihuar nga Vodafone. Bum, bum, bum, bum, bum. E così ti chiad del un giorno d'estate Così come se fossi un lastonito honey panica che non salti da i tuoi di farti le attenzioni che Kënga e ditës në klubin e mëngjesit do, do, do, do, do, do, do. Kënga e ditës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjetë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj Në 06 9 20 7 10 22 Mesej dërguesi i par Fiton një dëratë Lideresorr 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit, në Club Fem, në 100 pikap. Ja kur i themi edhe një herë në klubin e mëmëjesit, miqdashujve, ju përshëndesim çdo djive. Mirë se keni ardhur në program. Kemi edhe dy mikesha që do t'i prezantojmë tani njëra mbashtjers këtu, ë, uh, cilat do të vinin për ta treguar për një ngjarje artistike që ka ndodhur këtu në qytet në bashkëpunim me gjimnaze të ndryshme në fakt, po ju vini nga gjimnazi, nga shkolla Don da, Bosco. Atyre Orilda kalami e Mirëm cila mjës. është mësuese e sociologjisë dhe psikologjisë, mirë se ka ardhur. Mirë se u jej. Ellë gjithashtu prezantuesja e, e këtij festivali dhe nxënëse viti 3 atje, Luciana Dreshkiana. Mirë se ka ardhur. Mirë se u jej, mirë se erdhë. Na tregoni pak uh, orida ta fillojmë ty. Na trego pak uh, Cila ishte uh, idea e këti festivali, mi zisë gjimnazës është, uh, ju nuk jeni një gjimnazë uh, artistikë, apo jeni një gjimnazë artistikë? Jo, artistik. një gjimnazë i jo. përgjithë shumë privat. Kështu që, që, që kjo është një situashtë diçka që bëhet shtesë apo jashtë uh, kurikullës musimare? Po, po. Atere, në vitin e tretë, në maturë, bëhet një lëndë që quajtë etika në biznesë, organizohet mm -hmm. nga... Uh, organizatet Junior Achievement uh -huh. Organizatet jo qeveritare Që, që ka si qëllim të promovoj uh, Kulturen e biznesit e të rind uh -huh. Uh -huh. Uh, Në këtë drejtim uh, Kjo lënda uh, nuk është lënd teorike Për të mësuar për mëndë është a themi teorinë e tjerë Por ndanë grupe punën, ndanë departamente Dhe klasa kryon një biznes të vogël uh -huh. uh, Me gjithat e të të ratë përkace Me shqiti aksionës, me blerje uh -huh. Dhe matura këtë vit vendosit Bëndë e një aktivitet të veçan, të vendosin që këtë biznesin të atitullon të organizim aktivitetesh, por bazuar në një gjë ndryshë nga gjithë vitet e tjera dhe nga shkollat e tjera, të, të bënde një festival. Mm -hmm. Kjo përkoj shumë bukur me, me 200 vjetorin e shkollës Elindjes e Donboskos dhe me festën e Donboskos që ne festojmë gjitho vitë në të tërteni janarë. Okay. Organizojmë aktivitetet shumë. Dhe festivalit Donboskos shumë vitë më përpara është bërë, por më më e thjesht, më pa këtë bojën teknologjike që t'i jep mundësinë tani. Do të kishte një ndërthurje midis uh, ishin ndërrimi midis një programi artistik, një festivali, po, po themi uh, ku merrnin pjesë dhe këndonin e të rinj, të ndryshëm pa. dhe organizimit të saj i cili ishte pjesë lëndës e lëndës mm -hmm. nga matura. Mm -hmm. Atëra bëm një njoftim te drejtoria artimore në përshkolla, përfshims gjithë gjimnazet e Tiranës. E lam të hapur pjesëmarrjen e këngëtarëve, e të rinjve, përfshims dhe klasat e nënta. Shoqë mm -hmm. që kanë qenë edhe Xhencila Landi. Xhencila në... ishte për të përshëndetur, Landi ishte pjesëjori sepse Landi ka qenë në dhënës i Domboskus në 98. <laughs> Bravo Landi. E vum kryetari i oris bashkë me antarët e tjerë juris, u, u të oris, instrumentistë. U tregua i ndershëm besoj. I mm -hmm. well, ndershëm um, i drejt, i thjeshtë çoshha i me atë shpirtin e madh artistik që ka, i dam çmimin Miky Don Baskos, sepse është gjithmonë pran Don Baskos në shumë aktivitete. Bravo. ë ka kaluar klasën po un nuk okay, jo, ah, okay, uh, uh, i kamën thash jo nga thë ai kohën të don boskën e gjimnazit që nga 98 po ok bien po shëga mirë shumë mirë bravo më pëlqen kjo na tregon ka Luciana ti ishe vetëm prezantuesja tek festivali apo ishe ishte ti pjesë sepse në vitin e 3-të po thonë që ndodh kjo lënda e më falë dhe lënda quaj etik business etik no business apo ishte pjesë organizimit vet O, unë jam presidente e kësaj shoqate që ne kemi kryuar, mm -hmm. e klasës, do me thënë, dhe në një farë mënyre duhet koordinoja dhe punët e këture departamenteve që ishin ndarë, përveç se isha prezentusja bashkë me dy shoqë e klasë, mm -hmm. përveç se ishin prezentuset, normal që kishim një detur pak më të madhe, duke shenë se duhet merësha me departamente që ishin ndarë në që fëse mundon të ndojnë gjë, Si një detyre një presidente, dhe kjo është e gjë e bukur, që faktik ishte t'ik në biznes në vitin e tret, është ditë shka i që e bën me qef, do me thëmë të ljargon nga stresim simeve, dhe është thjesht praktik. Gjështë gjithë që ne këshim suar në vitë parë dhe në vitë të dytë, në vitë të tret, ishte thjesht praktika. Po si, shkoj, si organizimin, ishte i vështiri, ishte i letë, Në filim e morëm thjesht idea do bim një festival, por kuru përfëshin dhe shumë shkollat të tjera, edhe drejtoria ersimore dhe shkolla jonë dhe me the nuk ishte më vetëm një projekt jonë, ishte një projekt që përfëshin të shumë-shumë se vetëm kjasën tonë, apo mua zëshorin dhe në zënës të tjerë mm -hmm. nga departamentet që ishin kryuar njështë. Mm, ishte një më, më seriosa. Pa, pa, pa. edhe ka qenë një punë shumë e vështirë duke qenë se ne kemi punuar shumë të gjenim sponsorët dhe me thënë duhet me ndonim në gjdo detaj të vogël që festivalit të dilë të ashtu si të zdojnë në thoa pak, cila njështë pjesën me vështirë në gjëja me vështirë në më ndonë në pjesën e organizimit si pas, si pas mendimin tonë duke kanë qenë e shumë gjëra të njëshura po kam për shtypjen Që pjesa me vështirë ka qënë ndoshta sponsorizimi, mm -hmm. duke qënë se ne donim të bënim këtë shëqëri, tamam, si një shëqëri biznesi, që kërkon sponsorizim në 2-3 vënde, nuk donim të vareshim të kështë shkolla jonë në këtë rastë, donim të mam të punonim që gjdoj gjy të arinim të gjenim vetë. Ne faktikisht kemi trokitur në shumë dyer, mm -hmm. ndoshta në disa vende mund të kemi marrë dhe një jo, por që pak të paktën kuptuam se si funksionojnë tamam gjërat në biznes apo. Jo, domethënë unë njohm pak më shumë me botën e biznesit. Ja kuptojm. Jo, ja, okay, kjo është, kjo është, e rëndësishme ti, i kanë, ke, u kanë dhënur brand origjinë tek koha i kanë. Si si si po duken nga ky brezi, ky brezi i ri këta që janë tani, ëh, uh, siç ne ishim dikur? Edhe ju duhet të dini bazisht më lart. Kam qendër universiteti. Edhe on. Janë di, shumë, shumë më të informuar, uh -huh. shumë më me ide më të qarta. Më informacioni ka bërë që të, të njohojnë dhe artin, të njohojnë dhrymat muzikore, të dinë çfarë duan nga vetja, ta njoftin veten ku mund të jap unë, ku mund të japi shoqja. Unë jam në prezantim, unë po bëj këtë detyr. Pastaj pjesa artistike ishte më e bukur se më e bukur e këtij festivali dhe kësaj feste, jo vetëm të festonte shkolla e on. Këtë festën e Don Boskës dhe mm -hmm. 200 vjetorin, por në bitë gjithat të jepë një mesajin që në zëndësit e shkollave, festojnë mm bashkë, -hmm. mesajnë misje, mesajnë në bitë gjithat të artit, një ditë ndryshe, me muzikë. Shumirë. Cina shkolla morën fjes? Eh, Partizani, Vajza Jona Pepkolla, që fitojnë një të shmim, të shmim në të shmim të të ndenzë. Mm -hmm. Ismail Qemali, Rania, doli në vënd të tretë. Tret, Kishin më një. Sigurisht, ndem para Morit Bombasko. Jo, jo, errat, semba të problemi. U treguam shumë të drejtë. Kush e mori syrin e parë? Një grup djemsh me një krim të tyrin. Mhm. Ky ky djali që që kemi në foto këtu që që i bie bateris është nga fituesit apo jo? Jo. Ky djali është një grup rock, Metal Strings. Nga liceu, oh, shumë të talentuar. A, nga liceu? Po, së me dhe... tënë kishtet nga liceu artistik? Nga liceu, nga Ismaili pa Partitanin, nga shumt. Qalupi, nga <laughs> <laughs> si liceu, nga Ismaili Partitanin, si nga Qalupi, nga liceu. Gjithë kanë mundësin të, të marrin fjesë, si apin artin e tyrat, dhe, dhe ne vumë, dhe mose grupët, vumë rej, që një shpyrt artistik sa vlera shpyrtrore, që jepnin vërtet rëndësi artit, mm -hmm. i punin gjërat me shpyrt, pa interesin për të shmimin nga A. kishte edhe një grup jazz që ishin shumë të talentuar, morën çmimin e Shikoj çip Jezmaria ka qenë ka qenë e e plot salla ku mbajtsi. E... Ne kemi një tent të madh dhe aty i bëjmë aktivitetet, kemi edhe mm -hmm. një teatr por ai është më i vogël dhe duke qenë se kishim shumë të ftuar nga të gjithë gjimnazet mm -hmm. dhe klasat e nënta i përfshijm, atëra vendosëm ta bënim te tenda. Mm -hmm. Me dizenjon e skenës u morëm ne. Ejust kanë qenë engjë. Po, po dhe po, puna, ise puna juaj edhe për ta, edhe për ta, si thua, bër, bër skenografin apo no, jo? Po Skenografisht, ja? kena ark kostumografit, <laughs> gjithaj të bën. Gjitha. Kanë qenë domethënë aq shumë detaje saqë kur kur erdhi java e fundit, na u duk sikur nuk kishim bërë asgjë, se sa vinin na shtoheshin, ndërkohë që kishim 2 muaj që punonin vazhdimisht. Po hmm. duke qenë se ishte ai stresi i javës fundit, po vjen tani festivali, ka ngelur kjo, kjo, kjo, dhe ishim shumë të impenjuar gjithë, prapë na duket sikur kishim akoma shumë punë ushkim brava ja ja nuk vaje ushim ja nuk vaje ushim ime lule fshik zgjare do të bëj disa kushit kushit çao çao do të bëj disa pjesa sa ju a kemenduar ne të bënim diçka po Kush ingop do të 200 vetat? Jo, ishtë 200, ingop e marrë, ingop e marrë, ingop e marrë më muzikoreme. Sepse është i në dasma, e më dhe të thonë s'kishtë e mjaftuar shëmë mishë. Nuk do nga mirë, ja do të kështë e pa knashur gjithë tos. Jo, a të kishtë e muzik me bëllëk, kjo ishtë të rëndës. <laughs> e <d> në cishme <-danskishtem> që <laughs> ju <d> e në knashur, <-danskishtem laughs> që doli <-danskishtem> me sukses, <laughs> ori, kush më vërnotat për këta? un po. ti u uh, aventat. Tanë ti praktikisht e ke dhënë notën, domethën pa pa pa e, e shkruar në letër. Po, të fletojmë çfarë aspekt, përsohet mm -hmm. imbënjimi, vëmendja, aktivizimi, janë shumë drejtime për të vendosur notën përfundimtare, po megjithatë, sidomos atë ditë ka rënë shi, ka qenë ftohtë, këta ishin të ndarë në detyra, njëri biletat, njëri njëri drejtimin e të ftuarve, me ato të ftuarve me ato lodhje të mm -hmm. madhe sigurisht e vlerësimi është maksimal. Oh, Okej, okay. oke. Oh, Ai yeah, të tjerë që marrve, domethënë, ju know, nuk më prisni me, pri me tension, ti çeto marrsh e do marr. Jo. Plus që oni janë kujtëtarja e këtyre dhe so i kanë përkëdhelur pak për këtë lëndë, kështu. Po mirë, bër. Edhe kjo, edhe për këtelia kanë ka vlerat e veta, se edhe ky ë um më pëlqen raporti, domethënë kur raporti bëhet miqësor, edhe si thua shlargohen ato nervozitetet, po. Po, dhe njeriu është kur është kur është si thua i lir, i lir nga nga tensionet e nga presionet e thotë se fillon të jep më të mirën edhe. Shumë mirë. M'pëlqen shumë Luciana Vjet. Ëh, uh, uh, më pëlqen shumë uh, se çfarë se çfarë keni bër. Bravo ju qoftë, ju uh, lumtë jep. Ëh uh, Luciana Ndreshkiana, miq dashur, uh, studente e vitit të 3-të, së vitit 3, akoma studente uh, bashpak kur të kalosh në në shkollën lart, dhe, e lartë, megjithatë, nëse vitit 3 në gjimnazin Don Bosco këtu në qytet, e gjithashtu edhe mësuesja e sociologjisë dhe psikologjisë atje, Orilda Kal Kalami Kalami, e thash mirë? Po, me. Kalami. Shkëlqyeshëm. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Ëm dhe dhe nëse e kur të përsëritet se kanë përshtimin këto do të kthenë po, në një tradit. Na thrisni edhe neve. Me shumë Për prezantues nuk keni nevojë, u morr vesh, por she ne mund të duart trokasim, dorëtrokasim mirë. <laughs> Okej. <Okay>. Kthehemi mbas <basfak> nganjëmëngjesit, <laughs> më ish dashur ju përshëndesim tani është 9:30 minuta fikse, do të vi, oh do vi muzikë e bukur tani. Ëm um, kthehemi mbas pak, më shumë. the city got chucks on with saint laurent got to kiss myself I'm so pretty i'm too hot got a police and a fireman I'm too hot make a dragon wanna retire man i'm too hot let them see my name you know who i am i'm too hot i'm my band about that one brick down girls say hallelujah God said hallelujah God said hallelujah Cuz uptown funk don't give it to you Cuz uptown funk I'm nigga in it like a cell sign the chat holy yo get the stretch we at the hollow hollywood jackson mississippi if we show up we gon show out smoother than a fresh drop. Say hallelujah Ooh. girls say hallelujah Ooh. girls say hallelujah cuz up town funk don't give it to you cuz up town Paran pam pam pam pam. Isha kënga e ditës miqëdashur gjurtu në kruinë e mëngjesit uh, Mark Ronson, Bruno Mars. Ndërkohë që fituese është Serena 573 mbaron numrin, fiton një lule nga vota e luleve. Bravo Serena. Si fiton një lule. Mm -hmm. Vajza e lulja është kënga e radhës <laughs> në kruinën e mëngjesit. Bravo çift uh, gocës. Mirë, a kan thënë a kan thënë uh, se sa ka dal, sa uh, më sa ka dal edhe ndeshja uh, midis uh, New England dhe Seattle dinë Shtetë e bashkëpare të Amerikës. Pytja, pra, ishte uh, sa delë ndeshja? 24, 28, 24. 28, 24, 24. është Emiliano që e ka qëtë rritë pari. Kush është? Emiliano. Emiliano, bravo, Emiliano. Njën duhet e ti marë numëri, fiton darkën, 84. Çoko. Atyre. ëndeshon uh, mm -hmm. për diemish dashurisë mm -hmm. Super Bowl-it të ditës së djeshme dhe e këtij viti fituan nga New England edhe kësaj radhe i katërti ë uh, për një ringun i katërti për tom britënia e ditë që janë mrzitur sa nga çunat se ishin me me Seattle, po më vjen keq keni zgjedhur gjëra a... që ndodhin ja. Po, kan, kanë kanë zgjedhur ekipin, kishin zgjedhur ekipin e gabuar. Do të kishin zgjedhur uh, këtë ekip që bën që bën këto gjëra që të që të fitonin. Oje. Oh, yeah. Um, gjëtë spektaklit dje, kanë kënduar dy yje e gjigande, sepse në, në mes të ndeshjes, uh, gjëtë asaj që quetë The Halftime Show, e ke rësysh, bëhet një spektakl. Mm -hmm. Nuk ndodhë gjëdo ndeshje, por ndodhë në këtë ndeshje në madhe finale. Nëndodhë që në ditën e djeshme, uh, të kishtë e një spektakl, si shtë të radita, dhe ishin dy yje që morën pjesë. Kjo është për itë a që unë kam për juve në këto mënte, cilët dy yje Shumë të nder, mm -hmm. që ne i luajmë vazhdimisht edhe këtu në klubin e mëjetësit, morën pjesë dje, kënduan dje pranë asaj që quhet spektakli i pushimit. Të mm -hmm. ndeshja, spektakli i pushimit të ndeshjes. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. A cilët dy janë ky është informacion që mund ta gjeni edhe në internet, por ishte një Por edhe mund ta keni dëgjuar. Ishte ishte shumë ishte gjithë shumë uh, shum e bukur. Mm -hmm. Po, mund ta keni dëgjuar se kush do uh, uh, po, ku mm -hmm. uh, po, ku të merrte pjesë sepse kjo është sigurisht është informacion i ditur. Që ç'qbajtë ditur. Mirë, ju gjosa keni marr një angazhim këtu në kryeminë e ngjësit për të bërë show në radio dhe keni rënë dakord njëra me tjetrën për të për një fjalë. Okej, le të shikojmë tani se ç'ndov kur Blendi dhe Altini sulen mbrapa jerit dhe altës. Sha radio. Loja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Në kërkim të një fiale të vetme, ja ku jemi tani në kërkim të një fiale të vetme miqdashur. Goza hahet? Jo. Është fjaliri me dy kuptime. Jo. Se me dy kuptime. Është ka të bëj me me motin. Jo. Jo, u tashmë skuam bën me rëndësi. Jo. Është koncept Është një gjë gjallë. Teknikisht, është një gjë gjallë. Ah, po, po. ndonjë gjëje të gjallë, mm. për shembull një gjë gjallë i ndodh siç i ndodh që të qethet, të rruhet, të Po, teknikisht, por jo se është diçka e tillë. Ëm, i ndodh në fillim, i ndodh. Kjo gjë është e dukshme për shumicën. I ndodh neriut. Po i ndodh. I ndodh neriut i ndodh në verë. Kur shkon në plazh. Jo, jo, jo. Ëm, kur plazhit deri apo jo? Ska lidhja. Ndodh shumë herë në jetë apo një herë në jetë? Po varet. Ose disa herni... njerëz që kanë më faza. Kan duhet shalë, bërsh që që të bësh diçka jeri që do të ndodhe kjo apo të ndodh kështu rastësisht. Po rrasësish. bën diçka, por nuk është se ndihesh mirë kur ndodh kjo gjë. Kur të ndodh kjo gjë? Do të thënë është negativ. Nuk ndihesh mirë. Është kjo to, një ka njërës si Ka njerëz që nuk ndihen mirë, ka njerëz që se vrasin mendin hiç. Po ka të bëj me punën për shkakun? Jo, jo. Me heqjen nga puna? Jo. Jo, jo, jo. Mund të ndodhi. Mos e largon. I ndodh njeriu atje. Po kafshës i ndodh? po mundi ndolli ja, të kapsh. Që nga kshu birëj. Jo jo jo ja, alden jo. Nuk vdes në këtë gjaltë. Um, uh, ehm, nisën ndot femras? Apo ndotë femra? Jo të dyve mund të ndot. Por femrat e vrasin më shumë mendjen duhet. Femrat e, e kanë më dhe shumë, dhe më dhe shumë dhe problem. Është ieri fillon me t. Ço to je. Jo. Traksia. Jo jo jo. Blak pla pla. Jo femra se mashkullit po. Ka lidhje me plakjen? Ka lidhje me plakjen? Jo, nuk ka lidhje domosdoshmërisht me plakjen. Domosdoshmërisht. Por ka? Rreth rrotull. Domethan, jo domosdoshmërisht, kur lënjosh më të thyer, mund të të ndodhi kjo gjë. Të ndodh për shkak të të të humbasësi memoria. Jo, është diçka që ti e sheh. Pra nëse mua më ndodh kjo gjë, ti Blendi e shikon. Është e dukshme. Ti atë Bilesh, e shikon kokën. Jo, ti Bilesh. Një sekondë, domethan fillon bash si pikpyetje. Jo. Sigurisht, mos u kapni vetëm tek mosha më e vjetër, sepse mund të ndodhi një fëmijë të vogël, mund të ndodhi dhe diçka. Domethën në moshë të madhe. Jo, jo domosdoshmërisht pra. Po atë them që nuk ishte gzim domethën. Kur të ndos kjo, nuk është gjë të tashme. Unë personalisht e kam fobi. Ti ke fobi? Madje edhe ti al tani ke fobi. shumë qejf këto. Madje i shan. I shan këto. Atin. Unë nuk shan ndonjëror <laughs> tani. Më vjen keq që thua i shan. Po nice. E kuptoj. Si do të thua ti këto? Është quajtur, po jap një ndiem shumë të madhe tani. Ësëndroma e epidemia botërore. Atëstiun teknikisht u ka kançon. Po pra fillon me D ieri. Jo, ç'është D ieri. Depresioni? Jo, ja. ja. fillon me S pra. Jo, ja. stresi. Jo, jo. Jo, noisy. Nice when she nice when mos bën shumë noisy. Atë fillon me E ieri. Jo, ja. ja. epidemia. <laughs> po çfarë është dreqi? Çfarë është kjo? <laughs> <laughs> Ësht diçka shumë e dukshme. Ësht diçka shumë e dukshme që do njëri. Sa ka nda ta persona që ai shumë i z kjo gjëja sa nuk i z më dera kur hyn. A, ma. Ma. Ma. Mm? a, it, a po pra, et do të ndonjë këtë formë. Et do të bije ti oh, oh ose shë, no, ose m, a e thua m, m. Përse do të thosë nuk e gjeten akoma? Oh, e keni të drejtë. Quhet o ose m nëse ose l po në gjuhën shqipe unë di që fillon me m po ti je m p ah okay mënia gjësh një obeziteti ose fjalë tjetër për obezitetin që fillon me m mirë okay dakord bravo bravo bravo bravo u lodh u lodh si injeksion u lodh u lodh me thënë drejtënia apo çon dot kur ja shue ka yeta ja son dot kur kur artini dhe blendi insulin mbasë Shë që mos në të në tishtë një nga pas tuk e që përën Do lodheni Na, na shkatruat fare Në vjen ke ish për të 90-20 minuta da një në vruin e mqisit Do të themi bas pak Me më shumë Në ju përshëndhesin të anin me Ellie Golding Kjo është Burn një që danëshur Në Klab FM në 100.4 You have to worry about nothing. Nothing, nothing. We got the fire and we burnin' one hell of a something. something, something. They they gonna see us out of space, out of space, light it up. Like with the size of the human race, human race. With the lies starting down, they don't know what they heard, like the miles played loud. Hey On the morning club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Ojej, mirë se gënjarë dhe në krybin e mqesit miqtashur Ne ju përshëndesim dhe ju rëmitit fantastika Unë jam blendit u bashkë me jeri Në altinin në olëtën edhe lorin Në valet e klab e femnën 104 Edhe në ekranin e klab të vësë Blendi, jeri, altini, olëta dhe Hëmë më më më qesi Hëmë më më më qesi Qaka, pëse një Përëm më më më qesi Psi e këzaltuar t'jolë? Psi e ka që e këzaltuar t'jolë? Nga shiu Ullum të rove nga shiu Fitua e së për dhën kemi? Ta ta rira rira E keni menduar shara d'jolë? Ja kemi menduar në shara dje Se me mbipeshen këshem menduar E di mbipeshen ishte fjallë e juaj po është edhvini dhe fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Po zërri në kanë gjetur e po jo Jo rida rusti E sakt bravo Të meren masat me një hërshme për të kufizuar në bipopullimin e JVP dhe paraburgime, me objektivin që gjdo që li të ofroj minimalisht 4 metra katrorë... 4, katror, 4 metra katrorë, mi shtashë. 4 metra katrorë, të luar është pas këtë bëllët. Gjdo që li ka... 4 metrë katrorë, si kënë shpi. Jo, si kënë shpi. Popre. Nuk i kënë, jo për qëftë pakton, i kënë, mund i kështë për... I këtë, këtë zënë, popër. Eh. Mir, um kush është uh, era e të gjetur të Ema 173 mbaron numrin fiton një, fito një lule nga bota e luleve. Bravo Ema. No, bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Mir. Um atëre. Kemi edhe shanatën e kthimit, un do ta do, da shkruaj, uh, do të ta shkruaj. Apo do të shana zë të shtin. Ta shkruaj un fjalën e bëjmë dakord? Po shkruaj atë sikse uni bie të mendo. Ese nuk do të mendo. Jo, mos e sot, mos ia shoh, sikse mendo. Më lodhë Shaltinin në këtë ditë mëshën. Ky është propozim, nuk e. Po. Ra dakord. Propozimi jotë në rregull. Dakor jam. Dakor, ra dakord. Atë mund ta nisim. Po. Na tregovë edhe mua ta shikojë, janë dakord. Mund ta nisim goca, hajde. Altini ra dakord me propozimin tim, kështu që ne mund të vazhdojmë lojën. Kujdes, është është Sharradio e djemëve, miq dashur, tani janë gocat që na sulen ne dhe ne që ikim me bravë. Çu di e brave. Ëm është i koncept? <coughs> uh, po, jibukur, jibukur, njibukur, po, mdues, humbus, a fundos tampon diskutë konceptet. Një gjë e bukur. Është një gjë e bukur. Është një ngjarje në kokos. Është ngjarje, po mund të thëllë ngjarje. Si Çfarë ka? Fitues sa pa humbës. Në çdo herë edhe mund ta shikosh ashtu, por Domethënë Do fillimi, fillimi fillimi është gjithmonë fitues. Po pse s'e çamë? Nuk, nbas... nuk është nuk është një ndeshje. Nuk është një ndeshje, s'e shikoj që fillimi është gjithmonë fitues. Dhe i lloj ndenikësi. Si? Domethënë objektivi i kësaj bëhet gjithmonë për benefidet mira. Për gjërat mira pra. Për gjërat mira. Ose siç i thon, ose siç i thon ndryshe, na dal për hire. Isha. Dani është diçka që përfshin një kategori të caktuar njerëzish apo vetëm një një person ose më shumë po s'e varet ku t'i a bën ato është diçka që ti e bën ti e alti ama bën mua këtë gjë po lta mundu ta bëjë dhon ti pse jo një gjë e mirë nëse do marrim në një, një kundëstrim më të gjer hmm goca është një gjë e mirë ç'i bën është një gjë e mirë pra është një gjë e mirë që ndodh është një ngjarje që mund të jetë mund të jetë diçka shumë e bukur hmm fillon me p fillon me p Po. Filon me për, po është sakë. Me sakë tjeri. Vëzhon me ë. Me ë. Për, jo, joh, për jo, për jo, jo. Për shafimje. Jo, jo. Por shafimje nuk më të qënë. Filon me për është sakë, tira krokës, atë kësishtë. Tjeri mëndon që në të të shkonim. <laughs> po. <laughs> po. Jo. Po. Goca. Kujdes. Por filon me për. Po. Diritu e në të të të të të të. Përë, përë, përë. Prandaj, është, është shumë emocionuese për një djalë kur duhet t'i zë rrugën një vajzë dhe t'i bën një provë. Uh edhe një vajzë fillon edhe qënd pastaj. Mund të, mund edhe ti hidhet kështu për sipër. Ose mund t'i japi një gruash. Ne këto të reja. O, me grupin. Tani do të shuarme dot beson. Mund edhe thuash jo, ë, se s'tan. Varet. Atëherë e gjemë po? Po. Okej. Po më vesh. Mirë, ka qenë shumë tensionuese madje kur ishim të vëgël, na thonshin që ja duhet i ta bësh këtë edhe edhe ti tensionohesh apo po po, po po po po si do ta bëj do më thon si ta bëj porçi ja del ja del. Oke okay, mirë, um, atëherë kjo e mor vesh. Kem kam një përgjigje të saktë në lidhje me ata të dy që kënduan gjatë uh, gjysmës së uh, lojës. Po është një Katy Perry. Katy Perry dhe Dhe vetëm dhe, një Katy Perry Dhe vetëm Katy Perry hmm. Oke, okay, Katy Perry ishe sakt Lenin Krevit Se shoshiroj sh ma ti edhe uh. misi Elliot Këto e kanë shoshiroar Mary Hanun Jo, Rihana nuk ishe të tje Ne, kemi, kemi videon Kështë që, që mundat zhëmë së sësi këndoj Kjo është e registruar live Katy Perry duke kënduar Në gjusëmën e Ose në pushimin e ndeshjes dje në Super Bowl Këtë shumë që shë Katy Perry, a ja, po jo ja. Unë provu a dhe kjo Ka shen një, me thënë drejën e ka shenë Ka shenë një spektakl i ashtë zakon mm -hmm. shumë uh, <coughs> Katy Perry ka hyrën mi një, një qenë gigant to. Se që shishtë një gjëk shum, uh, shumë qëtë me thënë Qutitqëm është Shumë qutitqme Lepati Ma uh, mduke si elefant ah, Jo, si Luan tukë Jo, një farve Veto në i moment Qo se sh Luan s'ka krifën Por një qofë se Po, e ku jem. A eh, esh, mushtves, <synchronous> luane, esh, po specie është kartizon. Ajo mund të luanesh. Mund të luanesh. Mund të, po. Seketi është uh, uh, Lioness, po. Ah. O, ose ose Se pasur, uh, oh, tiger, sepse këto me tigrat e ka pasur. Po tigër, tigër, tigër. Po, në videoklipin e ka pasur me tigër. Ka pas me tigër, roar, ha. Kështu që, po, e po sikojë për shkak të. Ja skenografia, gjërat që kanë bërë atje, ka qenë gjigantë fare. Gjigantë fare. <laughs> Dhe kur Leni ka dal Leni ka kënduar uh, një këngë të Katy të fillimisht. Ta kënduar Ice to Girl. Po jizësi. Okej, okay, spektakli i marr në Shtetet Bashkuara të Amerikës, miq dashur, dje gjatë uh, pjesës së uh, Uh, ose në gjysmën e ndeshjes të Super Bowl-it fituar nga New England Patriots uh, me mm. rezultatin 28-24, ishte edhe kjo pjesë kujtër e tona sot në klubin e mëngjesit. Mirë, mm -hmm. ne kemi pritur pak a ngaq pak drejt fundit këtu Holta, nuk e di nëse ka akoma për të për të dhënë termat fituesish, ti mund t'i japësh. Kemë në fundit është Besi dhe ka thënë propozim. Oh, bravo bravo Besi. Exactly. Bravo leta për Besi. Bravo Besi. Mm -hmm. Promozimi, po. Jo Apo i kemi zënë të gjithë. I kemi të gjithë me kaq. Wow, sa të miri jemi. Mm -hmm. Super. Tananam tiritiram. Mi bra, më për argojemi, do t'ju lëm një takim për nesër, mish dashur këtu në kryen e mëngjesit. Ëh, uh, takimi do të jetë me Blendi, Nieri, Antinin, Olden dhe Lorin. E djon, e djon edhe një herë këtu. <laughs> Dëjona. Dojtë të qëtë e këtë e sërku Këtë e la i i Lenin Kësë uh, mm -hmm. ajo në duhet? A i Lenin uh, më pëllqejo, kur doli edhe këndoj këngën kongene... <laughs> e... Këngën me... ah, ja, e... Këti prapë Këti, Këti E gjithën s'jati... Shqës që ndodhe me... Aja, e kam Lenin për një moment këtu Dijoa? Ok, the Avenue of the Ambili për sot final outline është kënga e fundit, ja ju përshëndesim nga klubi Mjesit në klubi Femr 104 edhe nga ekrani klubi të miq të dashur. Kalofshin fantastike, mos harroni chat-rat se ju duhen edhe nëse ju duhet numri i emergjencave civile. ë Nuk ekziston. Jo, jo, ka. Ka një numër, por nuk e kemi. Nuk e kemi. Kthehemi nesër, çao. Urpapshim.